Foglalkoztyeget keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés megilyen problémák, és akkor utána egy pacsalvacsor és egy útiparti. Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök a lázatos narrátorával, Pank Snowded Miklóssal. Vasárnap van 2019. december 22-e, és ha most visszamegyünk az időben 30 évet, akkor nyilván a hallgatók nagy része emlékszik arra, hogy hogy 1989. december 22-én mindenki a magyar televíziót nézte, mert a magyar televízió az folyamatosan élőben kapcsolta, Bukarestet, illetve Romániát, illetve a román televízió adását vették át és kommentálták. Ez volt az a nap, 1989. december 22-e, amikor győzött a forradalom, és lehetett látni, hogy... A román forradalmárok, akik a Ceausescu rendszer ellen tüntettek és demonstráltak akkor már napok óta, azok bevonulnak a televízióba, és ilyen nagyon furcsa joggingruhás pulóveres emberek az akkori nemzeti megmentés tanácsa, illetve annak tagjai beszéltek, és nagyon érdekes volt ezt nézni. Úgyhogy arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy, hogy jöjjenek velem vissza, 1989. december 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26-ig, 26 amiben már természetesen beleesik a csahu házas pár kivégzése is. Önök hogyan és miként értékelték az akkor látottat a televízióban? Egyáltalán mennyire tartották fontosnak? Fontos itt megjegyezni azt, hogy akkoriban a Panoráma című televízió műsor és Prudináka Lajos az folyamatosan foglalkozott Tőkés László ügyével. Tényleg ilyen nagyon mélyen van bennem is ez a, ez a tévéműsor, illetve még a december 1920 is, amikor láttuk, hogy, hogy mi történik Temesváron, meghallottuk, hogy mi történik Temesváron, lezárták a határt, és akkor, amikor kiderült, hogy megnyitották végül is, akkor az egyik pajtásommal, és ezt múlt héten már említettem is, amikor az egyik kedves hallgató felhívta a figyelmünket arra, hogy esetleg ezért is érdemes lenne foglalkozni, el is meséltem neki, hogy, hogy kiürítettük a spájst, bementünk még egy voltba, vettünk mindenféle élelmiszereket, és elindultunk Erdébe és kivittük ezt a kis csomagot. Kolozsvárra. Szóval 24 06 95 3, 24 07 95 3, SMS-ben 06 30 30, 30 3, és a vonal túlsó végén itt van már velünk Bandi István történész, az Állambiztonsági Szolgáltok történeti levéltárának tudományos kutatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm! Kedves hallgatókat is. Nem Fontos megjegyezni, hogy a, a állambiztonsági szolgálatok levéltára a kedvenc helyem, mert hogy a kis Pancsnöded Miklósról több száz oldal dokumentumban az önök birtokában, illetve hát önök kezelik ezeket a dokumentumokat, amik az egykori 3x3-as gyűjtött össze, még fiatalkoromról, és rengeteg olyan dolog van, amire nem is emlékeztem, csak amikor elolvastam ezeket a jelentéseket, akkor csodálkoztam rá. De minden este vissza 1989. decemberihez. Ön e, hány éves, hogy a hogy vannak ilyen konkrét emlékei a romániai forradalomról, vagy csak kutatási területe ezennek? Mindkettő. Hát én 1989. December, decemberében Marosásár helyen értem, és láttam a rohamcsisakos összeügyköző tehát a tömeg rohamozását, és hát a szó szerinti megsemmisítését a belügyi alakulatoknak, Természetesen a az éjszakát azt már másképpen tudnám eh, elmondani. Egy eh, teljesen elsőcített városra kell gondolni, ahol eh, tankok eh, reflektorfényel pásztázzák a várost, és eh, gépfegyverekkel lőnek. Hát arcikoléberűvel is lőtek természetesen, eh, és hát egy megfoghatatlan tömegmozgást kell elképzelni, tehát nem, nem úgy gondoljon a kedves hallgató arra, hogy szembe futnak az emberek vagy egy tankokkal, hanem, hanem építési területről, kapolyakba megfúzódva, földön, tehát szétszórva emberek elmelyek tankok újra felállnak. Tehát egy, egy, ilyen, egy ilyen kép kell, hogy ilyen bennünk. De ez 22-én természetesen megváltozik, 22. délben, tehát ilyen táját most már már délben elrepül a, a diktátor, annak a részleteit majd utána gondolját vissza törgethetjük, és annak a mögöttesét is vizsgálhatjuk. Tehát a 12. utáni hangulatról érdemes néhány szót szólni, mert magam is megéltem, és fel tudom fogni, és tudom, most már értelmezni, nem csak felfogtam akkor, hanem most már értem is, hogy mi történt. A különböző nözzükiségű emberek a diktatúra alól kiszabadulva, és első percekben nem nézték azt, hogy ki van vele szemben, hanem egymás nyertába ugrottak, és, és ültöztek és magukból kitelve ugráltak, mint kicsi gyerekek az óvodában amikor ajándékot kapnak, és nem tudják kontrollálni magukat. Mert főleg ilyen e, állapotban, hangulatban volt mindenki, kivétel nélkül mindenki. Ezt tartott néhány órát, sajnos aztán e, utána következő néhány órán belül e, megváltozott a, a helyzet, tehát a politikai e, irányítás miatt, és e, hát sős, e, újabb érengésektől azt mondjam, hogy Nagyobb, komolyabb és összetettel, harcot és véleményeset következtek de, el, mint voltak 89. december 22. előtt. Hasonló volt a helyzet marosvásárhelyen, mint mondjuk Temesváron december elejétől kezdve? Hát nem lett összehasonló, olyan szempontból nem lehet összehasonlítani a várost. Hogy itt valójában valamire adott reakció történik, mint ahogy a, ördői, a nagyobb városaiban majdnem mindegyikben. A hegyeken túl, tehát a Kárpátokon túl, a román városok közül azt hiszem a projekt sem az egyetlen, amely 21-én zűsésre is kivonult az utcára. Tehát mindez valójában a médiának köszönhető, a most a média hagyta a, a Szabad az Amerika hangját. A határmenti természetesen itt nagyon-nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy a magyar média, a médiumok akkoriak, hogyan szugározzák, vissza az ottnakóknak azt, hogy mi is történik kevés és ez nagyon-nagyon fontos szeretet játszott, hogy az embereknek a, a hangulata, és aztán ebből a magatartása olyan legyen, amilyen lehet. Nagyon kimenjenek az utára tömegével, és megibenjenek a, a rendszeres a romániai események elkerülhetetlenek voltak, ha megnézünk a kelet-európai változásokat? Tehát lehetett tudni azt, hogy az fog történni Romániában, mint Prágában, Budapesten, Lengyelországban, NDK-ban? A szakmai síkra terelve a szót, mondhatom, hogy, és idézni fogok két forrást, magát ők is, mint megkérdezték, hogy el tudták volna képzelni, hogy oda jut ez az egész történelmi helyzet, ahova jutott. Ő maga mondta, hogy ezt nem tudta volna elképzelni. És á, az, hogy az emberek sem hittek abban, hogy, em, hogy megbukik a hitzátor, én szerzőm a, a szíveségeim, mint a hangotóságnak arra, hogy a YouTube-ra szabad és belüljük meg egy dátumot, mondom a példát. Okay. <sítható> 1989. december 22. év előtti órákat, lehet 10 órák 11 órákat, részletet fognak látni hangon, vagy hanggal, hát ami megmaradt természetesen, mert voltak olyanok, akik ugye ezeket rögzítették, akkor azt fogják látni, hogy uh, kódorgó emberek hol összeverődve, csoportosan, ahol uh, teljesen fejetlenül uh, jönnek, mennek, néha üzöltenek, megállnak, még uh, egyszer nincsenek zászlók, mert nincs, nincs egy jól összefogott, uh, uh, irányított. Uh, uh, Uh -huh. hát ez a fogalom egy nagyon-nagyon szúlyosabb a viszonylatban. Hát semmi főle tudatossága nincs. Tehát érzik, hogy valami történik, de nem tudják azt, hogy, hogy fognak, hova fognak eljutni, hogyha így viselkednek. Tehát nincs ennek az egésznek egy feje. A hát kicsit előbbre tekintünk, tehát hogy a korábbról is elemekzásra közelítjük ezt a helyzetet, akkor maga a titkosszolgálat, a román titkosszolgálatnál sem Érezzük azt, hogy ők hogy készültek volna arra, hogy gyors váltást következne be. Az utolsó időszakban már volt olyan, hogy, ja igen, hát mi van akkor, hogyha nem nincs cseh eszköz, és mit fogunk tenni? Tehát ilyen, ilyen előfordul, november végén már van egy ilyen központi utasítás, ha lehet ezt megfogalmazni. A Julián Vlád, aki a szekultárkának akkori tényleges vezetője volt, egy olyan um, iratanyagot uh, bocsájtott ki az a megyei vezetők számára, amiben mintha utalt volna arra, hogyha esetleg valamiféle uh, akadályoztatás lenne, tehát az első számúak, vagy csúcseszó akadályoztatás esetén, hogy mit kellene akkor tenni. De itt is leírva, hogy kérem szépen, mi itt félreállunk, mi nem támogatjuk, vagy sembeállunk, ilyen mint. Tehát a cikkos szolgálat biztos, volt arra, hogy félreállítsa az iktát. A hadsereg oldaláról ugyanez e, látható. Ezt igazolja, mármint ez a nem megyünk szembe a diktátorról. Ugyanis, hát továban 89. december eh, 17 18-én, 19-én, akik lőttek, azok nagyobb rész a román hadsereg kagyai voltak, tehát elég nejéz lenne azt magyarázni, hogy, hogy ma lövünk és holnap meg már meg, meg, megmogtatjuk a diktátor. Tehát ez, ez nem, tehát nem volt erre ez egy forgatókönyv, hogy tudatosan meggyőncsek a diktátor. És még ugye december 21-én tartott Chaușescu egy beszédet a főtéren, ugye hazatért Iránból, ha jól emlékszem a forgatókönyvre. A szursor, a rúzsa, igen, igen, de a 20-án volt egy beszéd, ami rában generált az egészet. A 20-án este a tv Volt egy TV-beszéd, beszéd, igen, de 21-én volt egy nyilvános is. Így van, pontosan, pontosan. Azért utaltam a 20-ig eset mert abban Magyarországot expresszis vervissza szó szerint kimondja, és felelős is azért, ami történik tenesen. És Tőkés László is természetesen. Kérem? És Tőkés László is szóba került. A, fél, igen, hát valójában azt mondja, hogy a egyébként szerikékednek ott, és a szerikés mögött a szomszédos és jeles, ki is mondja, hogy magyar titkoszolgáltok állnak. Na most hát ö, ö, erre való reakció, hogy akkor... Hát a tévből kiköltözünk az utcára, úgy, úgy gondoltam, mint hogy a diktatúra a, a, a, a legsövetése, úgy gondolta, hogy akkor bizonyítékot szolgáltat, hogy minden stabil, nem, hogy a helyzet stabil, és úgy akkor egy nagy népüléssel ugyanazt a szöveget, mert ugyanazt a szöveget mondják, mondanám, szervezik meg a, a központi bábizottság tere elé ami hát természetesen nem úgy fül el, mint ahogy ők számították, nem itt azért hogy Itt természetesen csak fordotok itt már mint magyarázat arra, hogy kik zavarták meg ezen a híren. Ott lévő oda, rombítás, összeszedett a Ki tömeget. Egyrészt azt mondják, hogy technikai eszközök elavatkoztak be a hangtechnikával, hogy megzavarják a tömeget. Ezt is pró és is van, hogy számolják, és támogatják ezt az elkezelést. A legutóbbi, amiről tudok, az az, hogy Temesváriak utaztak le Bukarestbe, és tudatosan mentek a térre, tehát próbáltak volna bemenni a térre, és akkor dobtak el a amit a peternesztesen egy ilyen tömeg és megmozdul, de csak ennyit történik. De ezek már azok a, azok a jelek, amik mutatják, hogy nagyon-nagyon a, a légyét járja a, a, a diktatúra, Uh, Úgyhogy uh, ennyi a 21. negyedikei uh, tüntetésről, uh, ami, amiről kevésbé szoktunk beszélni. Tehát, hogy utána átközött aztán az, hogy, hogy az emberek már nem szélettek úgy szét, ahogy, ahogy elvárható lett volna. Sőt. Uh, uh, hanem ut utána van az, az állapot, hogy hát ilyen olyan kisebb, nagyobb csoportokat hát ilyen ezerfő szoport is kell gondolni, azért már nem mennek haza. Már maradnak. És most jön a 21. negyedikei ami a Bukeresnek a legbőresebb észatája, ahol a, a, az intercontinental ez egy híres, magas a belvárosi szálloda, ott baritátokat emelnek, és hát azokat fotózák is különben, is, mert ez egy, mert is külön története van, ha még hogy mondom. Hállgatom. Hogy az Intercontinental szállóban szálltak meg azok az újságírók, akik dokumentálni szerették volna történelmi és Igen. És ebből a csoportból egyetlen egy, újságíró tudott szösszállni egy utolsó, vagy hát első és utolsó, és már minden részletről ezt, hogy miért mondom így, repülőre, egy ATRL, -re, tehát ez egy ilyen kétmotoros motoros uh, gép, ami, uh, hát igen, jugosztávjából van a felgrázban, uh, igen, de le volt zárva a, a légcső, amit teljesen érte ki. Aki feloldja, az jön nyítszó, és ötötes módon, és, uh, uh, azonban az első és utolsó után újra lezáratja a légcsőet, hogy ez az Oriental ő az összes intercontinentában dolgozó újságírótól fotolították fel az anyagokat, hogy akkor majd nyugaton, tehát meg elküldje a megfelelő um, sajtó organomoknak, de a repülőt néhány tiszkinájtere bukarestől rakétával előtt. Hm. Na most ez már 22. utáni időszak, amikor az új, az uh, hát ezt politikai berendezkedés regnál már, Uh, és ezt azért hoztam föl, hogy ugye mondtam, hogy előtte Véles volt, uh, volt Temesvárnak is a Véles napja, Igen. 18 -a, uh, aztán a, a ugye, eltűnt is, is a kívül végetésük. Ha jól emlékszem, akkor a Buka... az történt, hogy összezették azt a 40 holttestet vagy nem lehet tudni pontosan, hogy hányan estekelt Temesváron, és átvitték egy másik városba, talán Bukarestbe, és ott a, a krematóriumban megsemmisítették, majd a hambaikat egy csatornába szorták. Igen, hát ez egy nagyon pontos terv szerint lett végrehajtva. Uh -huh. Ez valójában élelőnk, mert az új időszertává esik, mert ugye az alatt a két nap alatt, amelyik az már nem három, de hát nevezük egy két napnak, az első nagy tömeggyilkosság, ahol a hadsereg nehéz, hogy gyerekkel is lő, és nagyon sok haladhatat, a 45-33-re teszük az adját is meggyereketből, voltak olyan kicsik, tehát nem vittek el, mert azoknak a hozzátartozója már rögtön keresnék az illetőt, tehát azokhoz például nem mertek nyúlni. Ez is érdekes. De a különítmények kiválasztottak, tehát a szekutatér tisztjei azok csak a, a Bukarest közigazgatási határáig viszik, és ők nem tudják, hogy miközben, tehát sejthetik, de maradjuk annyira, hogy egy ütjük kocsival, ami a pontosan Röntrában is megvan, és erről teljesen részletesen lehet olvasni, mert 1891-ben a büntetűbben keretében meglettek nevezve mindazok kisztek, akik ebben a műveletben részt vettek, már kisztak Bukarest határában, tehát ott a átvette, és elvitte Bukarestől 16 kilométerre, és most megint a videókosséget mondok, mert ott, ahol ma van a a főnös a román állambiztonsági levéltárnak a, a központi raktára, uh, ott azon a településen működött egy krematórium, ami ennek a támadásnak még az az és a Fintora is, a hogy ott a ott működött egy szerültesi központ, tehát egy lévőre, tehát működtek ott. Na most ebbe a mélyűvel is, és, és égetik el a Um, tehát um, a rendszer megpróbált mindent megtenni azért, hogy eltűnt és de hát ilyen nyilvánosság mellett ez nem igazán. Sikerült. És ha már a nyilvánosságnál tartunk, ma délelőtt beszélgettünk otthon erről a december 22-ről, illetve 23 áról és 24-ről, és meséltük a, a középső lányomnak, aki 23 éves, hogy, hogy mi is történt, és hogy gyakorlatilag az emberek élőben nézhették, vagy láthatták utána a csahu házas házaspár kivégzését, és így el, Igen. El, elszörnyedt a gyerek, nem is értette, hogy hogy fordult elő egy, ilyen, egy civilizált világban. A hát, néhány szólt, akkor beszéljünk erről a véres és gyalázatos tevékenységről is, Miért engedem meg magamnak történészként ezeket a jelződbe. Jó kérdés. Figyelembe kell, figyelembe, kell, igen, figyelembe kell venni azt, hogy utána, ha abból a logikával indulunk ki, hogy nem szerváltást történik, és 89. december 25-ig egy diktatúra van. Emelkele a diktator, való, aki utána következik, az ugyanolyan eszközöket nem használhatna. Tehát, ha letartóztatják azt, aki felelős mindazért, ami 89. december is az előtt történik, akkor először is meg szeretnénk tudni hogy az, miért tett, és akkor a, a törvény jellemébe elítélni, és utána van az, hogy akkor most milyen jogrendszerünk, csak nem véletlenül mondom, hogy milyen jogrendszerünk, mert hogyha a háborús állapotok közöttekre vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy rendkívüli jogrend van írvényben, tehát nagyon a katonai bíróság tud eljárni, és a katonai bíróságon pedig statáriális eljárás alkalmaznak, tehát nagyon rögtön szővelődik. Na ezt a logikát alkalmazzák, és nem abból indulnak ki, hogy kérem szépen, egy győzött a forgalom, nincs szükség teröristákra, ugyanis mit a nagy, nagy ö, ö, a kulcsa a, a, ennek az egész kérdéskörnek, hogyha 850 80. ecember 22. délután jelz, Bejelentik az új uh, politikai berendezkedést. Mert pedig ezt bejelentették, mert délután három óra van, mert sem akar Jónik Veszló, az új, vagy uh, másodvonalbeli uh, kommunista uh, vezető lépett előtérbe, és előtte Lászlására volt pártügytár, és uh, a veszemények idején alapvetően a technikai uh, uh, kiadónak volt az egyik vezető. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy távol volt a korábbi namaklatúrától, tehát lépett és bejelent, hogy egy átmeneti kormányásról, és visszük az ország dolgait tovább, és ezzel az így lezárót, tehát nincsenek, nincsenek, nincsenek De nem az történik, hanem bozgókik a, a tévében, hogy támadás érde az országot, és onnan kezdve végig egy háborús illócius tartanak fönt, mm -hmm. Uh, Ellentmondásos parancsok érkeznek, uh, különböző alakulatokat egymás ellen irányítanak, uh, és végül is tartják a parancsot, aminek eredménye a hullágyzat. És ilyen állapotok között, a tömegsziloz is természetesen figyelembe véve, hogy az emberek mindannyian, és mindazok, akik a tévé keresztül látták, ez most már nem csak Románia, hanem a Románia hatán kívül, akik látták, ők csak azt látták, hogy itt valami katasztrofális állapot uralkodik, gyilkolják az emberetet, és hogyha Csáosneskot ne le lehetséges, hogy azért azok, akarnak, azok, a, azok a, a külső erők, vagy bármilyen erők harcolni, e, e, és tovább harcolni, hogy a Csáosneskot esetleg kimeneklőség. Na most ebben a vonkai sorban érzte hogy akkor azok, akik kivézik e, 25-ig a, a, a, a, a diktátort, akkor ezt, e, hát, e, természetesen de, nagy hemülettel és mondják, mert nagyon durván végzik, végzik ki. Meg se várták, hogy a kamera oda menjen. A kamerának a, a jelenléte az nem csak azért volt, hogy dokumentálja, hogy tényleg megtörtént az esemény, tehát semmilyen más jelentő. Igen. De meg se várták, az a fél, hanem lelőtték már előtte. Tehát azért van az, hogy egy, ha megnézzük a az tudok hivatkozni. Hát az ember felmegy a netre, nem így hívják a viszlátási örgösszetet, akkor azt fogja látni, hogy ott már, már egy lefelúgyó voltestét volt estét, a határa azt, hogy ott már a fal mellett fekvés, vannak. De hát azért, mert nem tartott meg, már még a kivégzés sem volt szabályos. Igen. Nem beszélve az ítéletről. Ugyanis az ítélet nagyon, mondtam, hogy három szüggőm szerint, ugye egy bírósáknak kikülték de hát nem volt um, egy nagyon fontos aktus, amíg a sofista uh, jogrend rendszerünk sem volt uh, fellepezésre uh, lehetőség. Nem történt meg. Nem fellepezett senki nem már Márpedig lenne a, a család ügyvédje ott volt és Ma is ők olyan van egy és mondta, hogy hát igen, hát nem tettem meg. És az okkori ügyés, katonai ügyés uh, ma felrója ennek az ügyvédnek, a család ügyvédnek, hogy nem tettem meg. Tehát egész egyszerűen az egyes egyszer fordhatók, úgy néz ki, és akkor most össze lehet foglalni, hogy érteleket is kis négy Bukarestban. A, a Stron Correbsko, tehát a későbbi vonvédő miniszternek a, a felügyeletemállat két zsárkkal, amiből teljesen következtethetünk arra, hogy vagy egyértelműen következtethetünk arra, hogy az illetőket csak a zsárkval lehet a helyzetet feloldani. És az így volt voltál, voltva. Tehát végre valamit, nem volt igazán, tehát ez nem volt nyugati A saját jogrend szerint, tehát az akkor érintő jogrend szerint uh, jártak volna, uh, nem zárom ki, hogy uh, és ami lett volna a kategóriai mert nem igazán kezdik, de, de a, a kivégés nem biztos, hogy a volna, de azért néhány hétig, hónapig. Tényleg nyilatkozhatott volna minden olyan kérdésre, ami tisztázott volna sok mindent, ami kisztázott. És hogy most a keretes szerkezetet is biztosítsuk, térjünk vissza egy kicsit bandistván, István magánemberhez Marosvásárhelyen. Ön mit gondolt, amikor látta a, a diktátor kivégzését karácsony másnapján? Uh, nagyon nagy de egy nagy felvélezés volt. Uh, a család, ugye, ugye a család között is, hogy na végre, na végre megszabadultunk, tehát ez volt. Tehát nem magára a, a, a kivétés az, az egy nagyon durva dolog volt, mármint hogy amit látunk itt évben, az ugye senkinek nem már Tehát éreztem ezt a kettősséget, a, akár a szomszédokra gondolok, akár mm. mi magunkra, hogy, hogy itt karácsonykor ugyanakkor valami, mégiscsak egy ilyen tehát egy tehertét, lerakott volna az ember túl volt azon, hogy na, akkor ez a forszak végezése, de, de a minden e, negatív energia e, erre a személyre koncentrálva, és azzal, hogy eltűnt, tehát a az azzal e, mindenki személynek volt. Tehát ez, ez volt akkor a, a jellemző. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rá át. Bár még egy, egy gondolatra hagytérjek vissza, Jonny Illieszkót említette, igen. mert ugye, Joni Jonny Illieszú ellen pont folyik most egy per Bukarestben a 22-e utáni erőszakos cselekmények miatt, ha jól emlékszem, talán 5000 tanút igen. idéztek meg, három órán keresztül sorolták fel a tanúk megszóltatott vagy megszólaltatásra váró tanúk névsorát. É, igen, most ez egy nagyon-nagyon hosszú előtörténeti per. Azt tudni kell, hogy a Temesvári, ez a Temesvári események napcsán rögtön 90 90 90 90 93 ban volt egy 25-ökkal. Akkor főleg belügyeseket nyitettek le. Aztán később a Szemkoleszko támpognapot, aki ugye már az több volt, mint, mint egyheden csak 22-en aki előtti részvevő. Tehát ugye ő volt a harmadik ember a lakódi a Román Honvédelmi Ünszpédiumba, és uh, őt 96-ban kezdték el, vették elő, és uh, 99-ben ítélték el, mert 15 évet szakották megjelen. Terek voltak, de a végül a denocidium, amivel most napén van szó van, tehát az a tömeg népfervesen a 25 után történt, arról kevésbé esett szó. Edőbb kezdték el az 1595-ben, az júniósítának, a júniósítának késő-tavassi koranyárs vájnás nyárásokkal és annak kapcsán elvaltak a kapcsolatos fejt, ami ugyancsak ügyeskú, ügyeskú, e, e, személyes köszönhető, hanem az történt, hogy szépen lassan a vágérat készült, mert nagyon sok anyagot kellett összedítünk, hogy 3.300 gyorszlója, ha most ugye lelőtáros fejjel, mondom ezt, hogy 200 írás a kellene elolvasni, hogy egyáltalán képet alkostunk arról, hogy mit is követhetett el e, Ingetskú, aki ugye a helyettesen volt, tehát miniszter nem helyettes, a jó tehát ez egy rossz nevű tábornok, aki az akkori légyérőnek volt a parancsolókat, tehát ők hárman ülnek ezt a vádokcsak öltadján, ad, de mindennek a pernek, ugye minden a perre nem került volna sor, vagy nem kerülne sor, hogyha az Európai Bíróság nem Tettek volna helyre Romániát, most már itt lenne az ideje, mindezt a 2016-ban, hogy tisztázák, hogy mi történt 89-ben. És ugye nem hogy hány tanult tisztalt be, de hát ugye november 29-én a, a az első fordulójának a pernek a már, csak a jelenlévők felkérése, felkérdése történt, Rögtön halasztás következett be, és február 21. ére jól amikor, de következő február 21. ére tettük a következő tányalási gyakorlatot. Tehát látszik, hogy arra várnak, hogy a 90 éves államelnök, hát, ő, a, igen, hát igen, mert akkor így, így valójában okafogyottá válik. Erőször sem lesz még két mellé szereplője, de, már úgy éve, de a fő személy, akinek a felelősség a 700 ember a halálához köthető, ennyiért kellene felelni, az így elvesztődhet. Értem. Nagyon szépen köszön Bandi Istvánnak, Érem. Bandi István Történésznek, az állambiztonsági Biztonsági Történeti Levéltára, a Tudományos Kutatójának, hogy rendelkezésünk rá. További kellemes napot és boldog karácsonyt kívánok! Köszönöm szépen! Köszönöm, kívánom. hallásra! 24.06.93, 24.07.93, már most elnézést kérek a kedves hallgatóktól, hogy ilyen hosszasan vezettük fel ezt a mai műsort, és, de azt gondoltam, hogy fontos, hogy, hogy azok, akik mondjuk megélték, vagy, vagy emlékeznek rá, illetve azok, akik nem, azoknak egyrészt felelően nyítsük a, a memóriáját, másrészt meg, meg új dolgokat adjunk azoknak, akik esetleg nem éltek akkor. Halló napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Völgyi péterné vagyok. Kézcsókom. És én a romániai forradalom egy magyarországi vonatkozásáról szeretnék csak pár mondatot mondani. Hallgatom! 1989. decemberében, sajnos a pontos dátumra nem emlékszem, de azt tudom, hogy karácsony és új év között, rendeztek egy csodálatos koncertet a sportcsarnokban, Amelynek a teljes bevételét a romániai forradalom javára ajánlották fel. Ennek a koncertnek a műsora Verdi Requiemje volt, egy fantasztikus előadásban és nekem azért is volt nagyon nagy élmény, mert én rendkívül szeretem ezt a művet, de addig még csak ö, lemezről vagy, vagy magnóról hallgattam, ugye akkoriban ez volt, és ez volt az első alkalom, hogy élőben hallottam koncert előadásban, és hát valami olyan fantasztikus élmény volt, tele volt a sportcsarnok zúfolásig, és ö, hát óriási lelkesedés tört ki a, az előadás végén, de maga az az élmény egy, egy olyan megragadó valami volt, egy olyan felemelő pillanat volt, ami hát nagyon megmaradt bennem. Én... Csak Mag ennyit szeretném magát, volna a hang elmondani. magát a hangversenyt is a romániai forradalom hozta létre, vagy egyébként már egy betervezett koncert volt, nem, csak azt Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, ez, egy, ez erre az alkalomra uh -huh. szerveződött, és pillanatok alatt elfogytak a jegyek, Milyen. tehát nem is lehetett máshogy, mert, mert hiszen a forradalom kitörése után indult meg a szervezés, és mondom, ez karácsony és szilveszter között volt sajnos a pontos napra, nem emlékszem, de zsúfolásig tele volt a sportcsarnok, és, és pillanatok alatt elmentek ezek a jegyek, tehát gyakorlatilag három-négy nap alatt. Nagyon jó, hogy ezt elmesélte, mert én nem emlékeztem erre, pedig hát időnként én ott szoktam. voltam, azért tudom. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Nagyon köszönöm, viszont hallásra. 24 06 95 3, önök mit éreztek a romániai forradalom alatt Magyarországon Budapesten mentek-e segíteni, mit tartottak fontosnak a forradalommal kapcsolatban. nézték -e a panoráma adásait? Ilyen fontos kérdésekkel foglalkozik ma az Budapest, amely a románia forradalom december 22-i 30. évfordulójára az akkori győzelemre emlékezik. Egy hallgató azt írta, több hallgató is írt sms az egyik azt írta a 0630-3953-ra. Ritkán voltam kárörvendő, de amikor kivégezték Cseuseszkút, örömömemben a Begyulat gerinc miatt négy kézláb a lépcsőházba, és bekiáltottam az éjszakába, hogy végre vége a zsarnoknak, Isten nem büntetett meg, sőt gyógyulásnak indultam, írja a hallgató. Egy másik azt írja, a diktatúra ellenfele nem a demokrácia, hanem a forradalom. A forradalmat nem az eszközei, eh, hanem a végeredménye minősíti. Haló jó napot kívánok! Halló, Szerusz Varga Gábor Zoltán vagyok. Hello, üdvözöllek! Azért merlek tegezni, mert az anno Berlinbe én már egyszer betelefonáltam. telefonáltam. Ja, mindenféle, bárki tegezhet engem. <tos> Köszönöm. Szóval egy érdekes dolog, ez emlékeim szerint december 28-án, akkor 89-ben a Krudinákkal a panoráma vágatlanul lehatta a a, a az őrizetbevételét kvázi, és az egész tárgyalást, ez most ha, magyar fordítással megtalálható egyébként otthon a klubrádiónak is az anyagai mm -hmm. videó megoszton, és Hát döbbenetes volt ezt az egészet végignézni, én akkor 20 éves voltam, és mai szemmel is ezt az egész tárgyalást. Bennem azóta is egy nyitott kérdés, hogy volt neki kirendelve egy ügyvéd, egy szemüveges úr, én nem vagyok én se történés, se ilyesmi, és, és, és, és ő tényleg felolvasta a jogait, meg mindent, és az a férfi, mint a dilemmázott volna, hogy mi legyen most ezzel, de hát ott ültek a tábornokok, mindenki, és hát aztán megszavaztak a kivégzést. De hogy vajon, vajon ez most akkor a történész úr mondta, hogy mennyire volt jogszerű, jogszerűklen, stb. nyilván, hogy be kellett bizonyítani a népnek, hogy nincs fár Hát Nikolai Csaușescu Csau azt szerette volna, ha eh, nagy látványos nemzetközi bíróság eh, elé kerül, eh, és ha, ahogy visszaemlékszem erre az egyenesben, vagy élőben közvetített, vagy a vagy közvetített tárgyalásra, ő ott eh, folyamatosan eh, hogy is mondjam, tehát keménykedett, és egyáltalán nem volt egy, egy beletörődő, már amikor meg az ítéletet, akkor igen, mert azt lehetett tudni, vagy legalábbis a, a leírásokból le Lehetett tudni, hogy, hogy amikor megkezdődött a per, akkor tudta, hogy, hogy kevés esélye van a, a túlélésnek, de, de igen, tehát ez valahogy így zajlott. Arra emlékszem, hogy tagadott mindent, úgyhogy ez egy nagyon furcsa, felkavaró dolog volt, de hát valószínűleg ennek így kellett lennie. A másik, a keleti György, aki volt akkor a honvédelmi miniszter. Biztos? Én nekem, nem, nem ő volt. E, nem vagyok benne biztos, hogy ő volt. De, na, de, csak, de csak azért nem mondom, mert hogy, hogy, én, hogy... Én sem tudom, akkor most elbizonytalanítottál. Én úgy emlékszem, hogy ő eléggé önállóan és nagyon bátor cseleked ezeket tett, akkor én is meglepődtem ezen. Ez egy de, na... de akkor legyen nyitott kérdés. Igen, ez ne nagyon nem érdekes, nem érdekes nem. dolgokat eh, boncolgatsz, mert... Eh mert érdemes megvizsgálni, és nyilván ha most, most lennének egykori titkosszolgálati kapcsolataink, akkor lehetne beszélni arról, hogy, hogy a magyar titkosszolgálat hogyan és miképp próbálta védeni tőkés és László. Tehát arról ezért lehet tudni, hogy, hogy de, december elén elkezdődött konkrétan tőkés és aztán a, a kiköltöztetése, kilakoltatása, elszállítása, és, és ahogy a, a, a titkosszolgálati jegyzőkönyvek vagy hogy a, a dokumentumokat néztem, ott, ott volt természetesen szerepel a Magyar Titkosszolgálatnak. Hogy a Magyar Néphatsereg mi csinált, nyilván az is fontos kérdés, hogy, hogy hogyan is miképp készültek. Tehát, hát diplomatikusan próbáltam megfogalmazni igen, ezt az egészet. Igen, de a, e nagyon érdekes, hogy, hogy a héten jelent meg egy cikka a 444-en, ami e arról szól, hogy 1989-ben Románia 7 rakétát e irányzott a Paksi atomerőműre. Ez derült ki a közelmúltban, ami gyakorlatilag egy sokszorosát jelentette volna a Csernobili katasztrófának. Tehát, hogy ők azt gondolták, tehát a csaușescu rendszer, hogy Magyarország erőszakkal próbál felépni ellenük, és ezért volt egy ilyen válasz. Csapás terv. Értem. Hát teljénképpen csak ennyit szeretem mondani. Értem, köszönöm szépen. És kellemes ünnepeket. A legjobbakat neked is. Köszönöm tőle. szépen, Gábor Zoltán, Baró Gábor Zoltán, Hello. Igen, Ciao. 24-06953, 24, 06 953, 24 07 953, Hívjanak bennünket, meséljék el benyomásaikat, emlékeiket erről a napról. Én Pataki Gábor főszerkesztővel beszélgettem, és aztán Huan ezt felvette videóra. És természetesen Huhan-nak is köszönjük a segítséget, meg Kardos Józsinak is, aki rengeteg romániai és magyar lapot küldött át nekem ebből az időszakból. Szóval, és azt mondja Pataki úr, hogy akkoriban Salgó lábánál laktak, és hogy a testvére Rő, rőri Gézával járt, és hogy rőri Géza ott volt náluk, náluk karácsonykor, és hogy, hogy Pataki éppen Diós vett a rőrig Géza, Oszkár Díjas, Rőrik Géza, pedig talán Diósat. És akkor látták Ceausescu kivégzését, de hogy ez így nagyon megmaradt a főszerkesztő fejében románé rendszerbukásával kapcsolatban. Haló napot kívánok! Hello. Én, én volnék vonalban? Ön tetszik lenni. Kovács Miklós a nevem. Üdvözlöm. És nem a magam szerint személyét akarom előtérbe emelni, hanem annak a 40 embernek, társamnak a személyét, áldozatvállalását, aki az ilyen csaknem 300 erdély járó kisebbségeket jogsértetteket segítő személy közül vállalták a Temesvári tőkésféle gyülekezetnek a támogatását. Azt szeretném mondani, ezt nem öndicsőítésként, hanem hiteletisítésként, ezt rendelkezésre bocsátom dokumentum formájában, 30 év múltán bárkinek, a nyilvánosságnak, hogy 1989. november 5-én, akkor már egy hosszú kapcsolat vége felé jártunk Igen. ezzel a Tőkés Lászlóval, adott egy teljes, de teljes körű felhatalmazást főképviseletére. Ennek úgy tettem eleget, hogy Boris Kánoki Die Weltje, a svájci Glaube in der Zweitenberg, itt a második világban ökumenikus alapítvány által 350 szabad világbeli orgánumhoz illetve egyházakhoz jutottak el az erdélyi és a bánsági híreint. Ezeket Rudinák a a tévében Igen. Győri Béla a Magyar Rádióban mind az én kezemből vették át. Uh -huh. Hangsúlyozom, ez nem az én becsületem, hanem a társaimé, akik vállalták azt a Tőkés Lászlót, akiről akkor még nagyon másképpen vélekedtünk, ugyanis ennek a nagy mozgalomnak a szponzorálását ezt a kanadai magyar emigránsok ajánlották föl ezzel a kikötéssel, hogy ne csak a távoli székelyföldet, meg a magyar lakta területeket segítsük, uh -huh. románokkal, zsidógyökerűekkel, szlovákokkal együtt, hanem ezt a nagy forradalmár nagy magyar Tők és István professzort Kolozsváron, akiről elfelejtették mondani, hogy küspök és az nem lehetett más Romániában sem, Magyarországon, aki az államhatalom titkos szolgálatával nincsen meghitt viszonyban. Ennek az embernek az akkor általam csodálat, nyolc gyermeke valamennyi eh, diplomához juthatott a magyar üldöző és a vallás üldöző Romániában. Én, ki kell mondanom, buta voltam, tájékozatlan voltam, mint katolikus, eh, teológusként kirúgott ember, éppen 1975-ben RD járás eh, vezetéséért, és kérem szépen, Andi István uh, úrral, aki ebből az ABTL-ben uh, hivatásos munkatárs. Igen. Én ott uh, uh, tudományos kutató uh, vagyok, de nem nekem fizetnek ezért, hanem A4-es oldalamként én fizetek 100 vagy 160 forintot. Na most az én 75-ös kirúgásomig uh, vannak uh, a, az én munkámról dokumentumok, után semmi. Ugyanakkor akár éppen István, vagy mások által Romániából, akkor korábban, bocsánat a kifejezésért, még egyszer mondom, megkövetem őket, a lenézett Romániából kapok íratokat arról, hogy az én embereim hogyan mozogtak Erdélyben, vagy Tőkés László családja környezetében, mit csináltak, mit vittek, mit történtek. Na most a románai változások kezdetét én nem az általam képviseltők és Lászlóra tenem rá, hanem 1988-ban a Grósz Csauseszkú paradi találkozón olyan egyezmény született, illetve abortálódott el egy Pürmer Gyula nevezetű külpolitikai. Grósz főtanácsadónak köszönhetően, hogy olyan felháborodást eltett az erdélyi magyarság vonalba vagyok. Igen, nem csak erdélyi magyarság, hanem Magyarországon is, tehát senki nem tudott kezdeni ezzel a ta aradi találkozóval. Tehát mindenki többet várt tőle, és aztán hát nesze semmi fog Igen, meg jól volt. megértését ki a Szegedi sajtókonferencián Grósz eltárs, hogy kérem szépen Hát Csauseszku elftársnak az a határozata vagy szándéka, hogy az államadosságot felszámolják, és ennek érdekében a, nem csak a, a kolozsvári magyar főkonzulátust zárják be, hanem minden mást. Ezzel együtt, akik Temesváron járatosak voltunk, tudtuk, hogy ott vígan működik Jugoszlávia főkonzulátusa és zavartalanul. Na most ezen a szolháborodás következményeként 20 Gyulafehérvári lelkipásztorkodásban résztvevő főpap írt egy tiltakozó levelet a saját püspökéhez. A Márton Áron Szentünkkel együtt vagy őt követően sok-sok év börtönben töltött Jakab Antal püspök úrnak. A püspök úr meg volt rémülve, hogy ha ő ezt eljuttatja, a úgy ezt mint ahogy követelik a, a levelet, négy-öt oldalon fogalmazók sorolva uh. benne a kisebbségek... Akkor fog. A, a, a, ...hogy akkor azok is börtönbe kerülnek. Igen. És ezért nem, nem tett semmit. Ezt 88. szeptember 29-én fogalmazták, és én német László nagy tisztelet... ...nek örvendő, már nem elég nagy tiszteletnek. német László orvos írunknak a nagykáro hódmezővásárhelyi e, e, szerzőnek hat egyikével a kanadai emigrációban élő német Magdával e, mentünk e, Sepsiszent Györgyre, és e, hogy megszerezze Édesapja levelezésének e, egy e, nagy hányadát. E, én elváltam tőle, hargadom akkor 56-os börtönviselt, közös barátunknak is szennyugtassak, mert református szent lehetne. Az ő tanácsára elmentem arról a címről, ahova Magdát vittem. És akkor elmentem a Sepsi Szenyőrgyi Estereshez, akit én személyesen ismertem, és elpanaszoltam, hogy a nyugati magyar emigráció nem akarja elhinni, amit nekem egy tőkés nővér mutatott Kolozsváron, hogy a szülészeten egy ágyra két vajúdó asztony van beutalva a sterilizálás hidegvízzel történik, a vattát az injekciós tűket hidegvízzel mossák el, a többit, hogy én ekkora nagyokat nem mondjak, mert belülről kell a tanúságtétel, nekem így jött össze a tőkéssel a kapcsolatom, hogy a, a, a tőkés is azt mondta, hogy na majd ő nyilatkozik, de őt messze megelőzték a, a Sepsi Szentgyörgyi esperesnek, a, a katolikusnak a, az ajánlatával, a Gyulafehérvári 20-nak amit ö, Magdával ö, iszonyatos román terror átvizsgálás melletti határátlépésem, amire nekem az üldözött vallásosnak a kellemes megletetésen volt, és katarzisom, hogy a magyar határőrség fenyegetően körben állt a Borsi közös határátkelő helyen a mi autónkat, aminek a kárpikát kérték szét a románok, és a Magda fényképezőgépét széttépték, széttépték a filmet, stb. Ezzel együtt átengedtek, és ezt Győri Béla akkori vasárnapi újság szerkesztő segítségével Sinkovics Imre 1989. március 5-én beolvasta ezt a Gyulafehérvári mm. levele. Értem. És ettől úgy megrendültek Erdélyben, hogy a sok helyen üres katolikus templomok is ö, megteltek, méghozzá nem csak katolikusokkal és az aláírókat, akiket én a saját felelősségemre olvastattam a Sinkovicsa, simogatták a ruhájukat, mint Jézusét, az a szegény vérbeteg asszony, hogy, hogy hát ha erő megy ki belőle, Értem. Na, erre a gyorsulatra csatlakozott őt és néhány társa a, az arabi ő esmeresi területükből, és ö, ö, ő is folyán. Attól félek, hogy kezdünk egy kicsit elkalandozni, tehát, hogy, hogy nem minden, szerintem nem teljesen követhető ez a hallgatók számára, ez, de azt hiszem, hogy, hogy a, a lényeg az érthető volt. Na, én a kezdetek, kezdetét mondtam el, lényeg az hogy a, a tőtésből uh -huh. a, a, ő azzal a feltétellel ígért együttműködést, és belső tanulság tételt az én óhajomra, hogyha fórumot szerzek neki. Uh -huh. Most hol a fenébe szerezek fórumot, mint katolikus, hát van a reformátusoknak egy lapja, heti lapja, és ott komló satilla a főszerkesztő. Na jó, értem. És ő, ő megtagadta hogy egy ilyenkor akélernek, aki szépen uh -huh. az egyházát, uh, uh, haló. Itt vagyok, csak szépen sem be fogjuk fejezni. Um, Jó, mert Na, lényeg, lényeg, az, lényeg az, hogy azok az események, amik történtek, amik a panorámából megismertek, én hiába uh, ajánlattam, már 88 régen tudtam arról, hogy március 19-én lesz Jó. egy interjút éssel, Akkor én most figyeljen. Kell, be mérni. kell, hogy fejezzük a beszélgetést. Értem én pontosan. Csak... Ha, ha nekem küld a telefonszámomra egy e-mail e címet, akkor fog e küldeni. Jó, köszönöm szépen. Dokumentumokkal ellátom, és közétehetik az ATV. E Mindenféleképp. Talán, Igen, csak ez akkor. nem az ATV, viszont hallásra. Bocsát, bocsánat, Semmi baj. bocsánat, a klubrádió. Köszönöm szépen. Viszont a Boldog Karácsonyt. Boldog Karácsonyt. 24, 24 néhány hallgatói SMS. Kárpáti Ferenc volt a miniszter 1989-ben, a név Csaucescu, az esbetű második mással hangzó, semmiképpen nem csé. igyekeztem én is folyamatosan ezzel mondani, de nem mindenki tudja ezt. Ha Isten, ahogy így volt, akkor bocsi, bocsi, bocsi. És Keleti György a HM szóvője volt akkoriban, halló! Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát az előző hozzászóló, uh, hogy csak annyit tűznek, hogy komlós uh, uh, Attila a legkiválóbb uh, lelkész a világon. Hát De nem ez a lényeg, hanem egy uh, privát uh, élményt szeretnék uh -huh. elmondani ezzel a nappal kapcsolatban hogy a férjem nagyon beteg volt akkor is a chemoterápiójából hazajűve a kórházból, akkor ott ültünk a tévé előtt, és bőgve néztük végig a, a, az adást, és, és teljesen kétségbe voltunk esve, hogy mi, ne, mi lehet ennek a kimenetele, aggódva a kamaszkorú gyermekeinkért, és, és egyáltalán, mint ahogy, ahogy a a, a határátvágás és borzasztó kétes volt, hogy, hogy hova fog ez, hova fog ez kimenni, Igen. hogy lesz-e ellenállás, vagy nem. És, és hát ez, ez tulajdonképpen csak ennyi az egész, és közben jöttek a férjem kollégái, mm. ő, gyűjteni ruhákat, és a nagymama bundájától kezdve, ami mozdítható volt, természetesen adtuk, de azért ez a Csauseszkú kivégzés, ez ambivalens érzéseket keltett bennünk, hogy ez nem biztos, hogy a legkorrektebb jogi formája volt a megoldásnak. Ö, jogászcsalád lévén nem, nem hát akkor meg különösen, ebben, igen. Ne, hogy, hogy, hogy ez a legkorrektebb megoldás, hogy nem fog -e ez visszajutni, nem ex, exkalálódik-e egy terrorhullám, és, és egyáltalán a, a jogbiztonság mivé lesz, hogyha ezt megengedi bármelyik oldal. Igen. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Én Viszont több hallgató is írja természetesen, hogy keleti akkor honvédelmi szó, szóvő volt, és éppen erre a tévés szerepléséből jött a népszerűség. és erre alapozta később az MSZP -ja a honvédelmi miniszteri kinevezését. Többen írják azt, hogy Kárpáti volt a, a honvédelmi miniszter. Halló, napot kívánok! Haldatom. Nekem nagyon mozgalmasan sikeredett ez a 89 vége, ugyanis a Berlini fal leomlásakor Észak-Taifön Chiánmájban voltam, 22-én már szingapurba hm. és a szállodat tulajdonos várta az utcán, hogy menjek már haza, igyekezzek, mert hogy történt valami, és nézem gyorsan a tévét, és akkor láttam meg, hogy a Csaos eszkuyik a, a téma. Aztán fölformályosítottam gyorsan, hogy vigyázat, Bukarest és Budapest Igen. nem ugyanaz. Igen. És mit gondolt akkor, amikor látta ezt? Hát, nagyon-nagyon örültem, bocsánat, hogy végre véget ért egy, egy rendszer. Igen. Nagyon örültem neki. Kértem. Köszönöm, Tehát, Köszönöm szépen. Jó, Tehát Szingapurban búlta nem búlta tudták, búlta. hogy Bukarest és Budapest nem, nem ugyanaz a város. Igen. Tehát Szingapurban nem tudták. Értem. Köszönöm szépen! Készítsük a visszanthalásra! 24 -06 mert a 24 -07 A Facebookon is hozzá lehet szólni, és egy kedves hallgató azt írja János Rámosi. Tiszteltem, nagyon nagy izgalommal követtem a romániai eseményeket. Megdöbbentő volt Csavus Eszkó kivégzése. Az ügyben az én dolgom akkor következett, amikor az akkori Honvédelmi Miniszter Kárpáti Ferenc adjutánsának, mint adjutánsnak, amikor 90. január 24-én a honvédségi külön géppel megérkeztünk Bukarestbe a miniszterúrral, Keleti György, akkor a sajtófőosztály vezetőjével, illetve a későbbi Honvédelmi Miniszterrel és a technikai főcsoportokkal röportfőnöke, két újságíról, Ott minket fogadott Ilieszku. államfő Petru román miniszterelnök, és tekintett el arra, hogy akkor a viharában a román hadsereg is megosztott lett. Megbeszéltük, hogy a Magyar Honvédség milyen technikai eszközöket tudja segíteni az akkori román hadsereget, amelyeket a hazaérkezésünket követően meg is kaptak tőlünk. Az ott tartózkodásunk része volt egy különleges program, amelynek során megtekintettük Csaușescu egykori palotáját, amelynek kertjében egyiptomi obeliszk kínai teház volt, és az ajtófélfák faragott mahagóni fából készültek, és volt ott kondiszaba, belső úszómedence, és minden kilincs és zárfedlap is aranyból volt. Megdöbbenésemre még a fürdőszoba szekrény kulcsa is arany volt, ami pedig különleges volt, hogy ott megtudtuk azt is, hogy a néhai román elnök személyzete néma volt, hogy ne tudják elmondani, hogy Csaúseszkőjék milyen körülmények között éltek, értenek nekünk Bámos János Hírek mert ez a kis éppen olyan jó és éppen azt teszi, amit kell. Pannó Budapest, az ismeretlen főváros és Pancsnod Ded Miklós. Jó napot kívánok a most évedő kedves hallgatóknak! Ez itt a Club benne, az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, a Pankstein-től, tehát Mikrósal, a szerkesztő Kerecsenyi Krisztina fogadja az önök hívásait, és Rózsáegyi Gábor van itt velem a stúdióban. És nagy megtiszteltetés nekem, hogy a Klubrádió, illetve az Annó Budapest Facebook oldalán Pócs Péter híres plakáttervező is hozzászólt a mai műsorhoz. Azt a plakátját rakta be, ami Omás A Románia címmel készülhetett 1989-ben, ami a Péter ámrázója, a piéta van, és a, a, a keresztről emelt figura kezén Figura, jó nagy fia, vagy Robi. Szóval, hogy azon román zászló látható, tehát ez a kép is ott van most a Facebook adalmunkon. 2406953, 2407953, SMS-ben Jézus természetesen a szobor. Szóval, hogy hívjanak bennünket és meséljék el 1989. december 22-25-ét. Önök mit csináltak akkor? Segítettek-e, elindultak-e segészállítmányjal? azt felidéztem, hogy, hogy nem volt olyan könnyű akkor kijutni Romániába, Egyrészt, mert a magyar külügy is arra az embereket, hogy vagy a Vörös kereszt azt mondta, hogy ne induljon el senki egyedül, hanem csatlakozzon valami konvojhoz és emlékszem, hogy az MDF Autcai székházában, akkor még az Ó utcában volt ilyen fa épületre faházra emlékszem, mint MDF székházra. Szóval hogy onnan is indultak csoportok, meg szállítmányok, de önök is nyilván részei voltak ennek, mert a budapesti régi képeken Facebook csoport egyik meg Szorolója. Kovács Lói írta azt, hogy ő segít, vitt, nagyon izgalmas volt, és az útlevele máig megvan. És a Máv egy bizonyos típusú személygépkocsijaiból a Dunakeszi járműjavítóban jár, kórházvonatot állítottak össze, meglévő tervek alapján az ülések helyére emeletes ágyakat szereltek. A podgyászkocsiban műtő kialakítását kezdték meg, villamos fűtőkocsival jó magam adtam volna az energiát, ha elindul. Halló, jó napot kívánok! Jó napot vagy vagyok, Üdvözlem jó napot! ön, ön uh, a, a mai héten műsornak a... Igen, igen. igen. Van. Múlt héten beszéltünk még a hóhelyzetes 80-es. Igen, és ön ajánlotta, hogy foglalkozunk ezzel, igen, nagyon jó ott volt. Igen. Nekem két kanyaros a történetem a 89-el -er kapcsolatban, mert ugye, mint említettem, a úti telepen dolgoztam, mint sofőr, annak idején még Zillel, egy 87-es. Igen. És. Hát annak idején, ha jól emlékszem, a médiában, azért rendesen foglalkoztak a témával. Tehát ilyen percnyi pontosággal minden megvolt. Aztán úgyis titko volt, ugye, aki közvetített a Dehogy! De dehogy, de hogy, és újit Frutko akkor még szerintem bocsánat, a csatogos lepkével rohangált. De ne haragudná. A napfényes <gül> uh, Jugoszláviában. Jó, jó, jó, jó, igen, igen, igen. Tehát óriási hatása volt szerintem sok ember, rám is. És akkor én jelentkeztem annak idején, még 24-én már, uh -huh. ugye közel laktam a, a telethez, és akkor hát uh, szó volt arról, hogy aki tud, az valamit uh, csináljon. És én 24-én még, amit mondott, az MDF székházba el kellett menni, és uh -huh. akkor ott kitalálták, hogy akkor a makóra vigyünk egy teljszállítmányt. Uh -huh. Én azt levittem akkor, hát amikor uh, 5-6 óra ő kellett menni, és akkor van, ami értem haza belefélt, és akkor abban maradtunk, hogyha bármi lesz, a Volán mi volt egy ilyen, hát ilyen fuvar szervező sárc, és abban maradtunk, hogyha bármi, kell, még akkor én rendelkezés állok. 21-én ladával átjött hozzám, és akkor azt mondta, hogy le kell menni szegedre 28-án az aerokaritás az már egy ilyen, akkor alakult ilyen valami szervezet volt, ilyen azt hiszem egy-két helikopterrel, ennek egy ilyen, ilyen helikopteres mentőszolgálat volt valami nemzetközi támogatással. és ők szervezték ezt az utat, hogy kórházakból le kéne menni Romániába. <haz> és akkor nem értem, hogy mai napig sem, hogy nekünk Szegedre le kellett menni két autóval, egy dobozos ifával én meg akkor már uh, Lengyel jártam, az egy kicsit komolyabb autó volt, mint az Hát ott már radiál gumik, meg pótosszerelménnyel le kellett mennünk, és akkor uh, nem tudtuk még hova, hogyan, és akkor uh, hát kialakult, ki hogy uh, hogy összeállt egy ilyen hát ilyen konvoj, két kamion, a dobozos sifa én, meg azt hozzánk csapódott egy aró, valami uh -huh. jó ember, valami román származás, jó ember, aki könyveket hozott, meg egy ö, ö, ilyen rendőrségi villogós ö, lada, az volt a felvezetőautó, és akkor elindultunk 28-án, nem tudtuk még, hova megyünk. Igen. nem lehetett hazatelefonálni Szegedről, mert ugye a szekuritáta arról volt szó, hogy az mindent lehallgat, a környéken, tehát elég zűrös volt ott a, a körülmény, mert hát nem tudta senki, hogy most mi van, és mi Jugoszlávián keresztül mentünk, mert nem mertünk bemenni Erdélybe, Viregbe, hanem a Vaskapunál mentünk át a Rishóba. turno volt az első, hát ahogy átmentük a hogy ott ugye már éjszaka volt, hogy nem lehetett átkelni a határon. Hogy ott aludtunk, hogyha egy nagyon izgalmas volt, mert volt egy barkac is nálunk, amelyik az üzemélyegot hoztat. Tehát ilyen 20 literes kannákban volt benne az izom, a benzin, a gáz ja, Tehát, hogy Na, valószín, Vagy Aha. négyen, vagy négyen. Valószín, ott töltöttük az éjszakát, ez Gavas volt. És akkor mi három kórházat jártunk végig. turmus kórházat, a Krajovait, és akkor visszafele még ott Dél-Erdébe valami magyar, már majdnem magyar részen és ott is megálltunk ott is éjszakát, tehát ez három Aha. napos volt. De hát megmondom észintén, hogy akkor megöregettem vagy tíz évet. Mert nem tudtuk, hogy mi van. Lőnek ránk, nem lőnek ránk. Én voltam a legjobban, ugye effektíven megterhelve, mert én pótos voltam, az 12 tonna, hát én teljesen meg voltam de a kamionok dószerekkel voltak tele, illetve ilyen e, nemzetközi szinten ilyen karitatív szerzettől kaptak ilyen meszkádékat, hát ilyen olyan dolgokat, amit és is lehet használni. Tehát ők nem voltak megpakolva, úgyhogy hozzám kellett igazodjon az egész ö, menet. Én voltam a leglassabb. Ha nem, le, nem ez lett ja, volna fúr. a munkája, akkor ment volna? Én megmondom, őszintén, hát én nem dolgoztam már. Hát, ö, én csak ezt bevállaltam. Értem. Tehát, ö, nem kellett nekem ez, tehát nem volt kötelező. Értem, csak mondta, el, hogy beleöregedett. Hát igen, mert az egy nagyon, nagyon, nem tudtuk, hogy mi lesz. Értem. Hát most lőnek ránk, nem rőnek. Igen, azt, hát, nem, azt nem, nem lehetett járok, tudni. Tehát az, az szörnyű hírek voltak akkor, nem tudom, aki akkor élt meg, aki benne volt ebben, emlékszik rá, hogy a fene tudta, hogy mi van. A szekügyi, tehát az egy nagyon rossz hírű társaság volt annak idején. Na mindegy, az a lényeg, hogy ezt három nap alatt Aha. megtettük ezt az utat, és mi, mi jutottunk a legmesszebb. Uh -huh. Én megmondom őszintén, hogy a 31-én értem hazanyám este 9-10 óra fele. Családom nem tudta, hogy hol vagyok. Megyelemleket telefonának, amikor visszaértünk. Úgyhogy én azt hittem, mert nem tudok feljönni szigetről. Éppen, mert, mert ahogy így számolgatom, hogy elindult 24-én. Nem, 24-24, az egy makó, az már oda. 24 makó, de onnan már nem tudott hazaszólni, ha jól értettem. Ö, hanem a 28-ak kaland. Hát elmindultunk 28-dik, mm. el, 29-30-31-én volt ez a nagy kanyar, mm -hmm. csak nem mondhattuk meg, hogy hova megyünk, meg I semmit nem ja, Értem. Köszönöm a családdal, és az már tűrös volt. Értem. Úgyhogy másfél éves volt a lányom, meg a feleségem volt, meg a szüleim. Hát, Nyilván hát, fel voltak dobva. hol vagyunk, így van. Nagyon fel voltak dobva, igen. Örültek. Akkor Na, mindegy hagy... megvolt ez is, tehát úgy éreztem, hogy most a tettek valamit, hát, nem, mert ilyen típus mm -hmm. vagyok, ezzel nem tudod mit kezdeni, ilyen típus vagyok, akkor menjünk. Persze. Csináljuk. Köszönöm szépen, hogy elmesélted! ezt. Viszonthálás! Boldog, karácsony, boldog állom, karácsony, neked is! Bicek Ferenc, a tegnap elhallgatott civil rádió, egy munkatársa, illetve hát nekünk is munkatársunk volt itt a klubrádióban, figyelmeztetett arra, vagy írt róla SMS-t, hogy orosz József volt, aki gyakorlatilag percről percre közvetítette a romániai forradalmat. Köszönöm szépen, Feri! Egy másik hallgató azt írja, a Púcs Peti volt a Pécsi Művészeti Gimiben, várjuk haza kenyából. Ági, most beszéltünk Pálinkás Péterrel, oké, okay, az nem én vagyok. 89. decemberében egy újabb esemes, a Szövaút jogutódjánál, az Interglob vállalatnál dolgoztam nemzetközi fuvarszervezőként. Karácsony és szilveszter között a vezetőséget megkeresték, hogy tudnánk-e kamionokat adni romániai segélyszállítmányok fuvarozására, mivel akkoriban még a kapacitás, mivel akkoriban még itt meg szokásos SMS probléma december vége, a szociális terfteljesítések miatt nagyon leterhelt a kapszításainkat, csak egy pótos rábát tudtunk kiszorítani. A legidősebb nyugdíj előtt álló gépkocsi vezetőnk vállalkozott a fuvarra, konvojban ment más hungarok, kamionos és Volános kollégákkal. Napokig nem kaptunk felüle hírt, mind az időpont, mind az útvonal titkos volt. Nagyon izgultunk érte, és szerencsésen megjárt az utat, írta Klára a 953 ra Hallója napot kívánok! Jó napot! Szervusz, Káder György vagyok. Hello, Gyuri! Én Kievben értesültem a forradalomról, illetve nem tudtuk, hogy fontos, hogy mi a repülőtéren vártunk a, a, a járatunkra, uh -huh. felé és volt a halon egy tévé. És ott láttunk valamit. Már nem emlékszem, hogy mit, de hát gondolom, Bukar, tehát, tehát tudtam, hogy Romániában játszódik valami, és hogy valamilyen, valamilyen zűrzavar, hogy ilyen lövöldözés, vagy nem tudom, mi történik. Hang nem volt, úgyhogy pontosan nem tudtuk, hogy mi az, és amikor hazajöttünk, akkor ugye itt hát az, az egész karácsonyt a, a tévé előtt töltöttük. Igen. Most így visszagondolatán érdekes az, hogy ezt a Szovjetunióban, ez egy hírműsorban betették. Éppen ezt akartam kérdezni, De... hogy, hogy, hogy mely televízió, melyik orosz televízió? Vagy... Fogalmam sincs. Hát nem, mondom, hát ez egy villamás volt, mm -hmm. Ott ültünk, vártuk a repülőt, és ott ment egy tévé, ahol hírműsor ment, ami hangse volt, de, de aztán csak jöttek ezek a jöttek a képek. És mit gondoltál. Amikor, nem, nem és mit gondoltál, amikor így, így meghaladod, mi történik Romániában? Hát nem tudom, figyelj, azért az már az egy euforikus időszak volt szerintem már a berlini fal. Igen. omlásától kezdve, vagy előtt, tehát ez, tehát ez és valahogy hát ez, ez, ez benne volt, nyilván ez nem volt benne, de a, a Sugár Andrásnak a riportjai Tőkés Lászlóval, azok... Nem tudom pontosan... Nem Krudinák volt? Nem, nem, és majd egy pár dolgot szeretnék tenni, mert nagyon érdekesen működik az emberi emlékezett. Tehát az a, sugar, az a, hát a panoráma, műsor, a panoráma keretén belül, igen. volt a műsorvezető, és a sugar András ment temesvára tőkéssel készíteni ezeket a több, több interjút, uh -huh. aminek aztán lett a, a nagyon negatív következménye lett. És hát ugye, ö, hát ugye valahogy on, on, on, ott az volt az egyik, hogy mondjuk, egy kitörési pontja a román forradalomnak, hogy a tőkéslátot el akarták vinni. Igen, igen, erről, erről évek, beszéltünk. Igen. Ja, jó, oké, oké. Erről beszéltem Na, a műsor hogy... Én, hogy december 18-án, 19-én volt az, amikor fölpakolták őket egy csínyettére. Igen, igen, talán ez a, ez, innen indult a dolog. Igen. Na most még akkor, akkor a, a, tegyük helyre a dolgokat. Nem Krudinák vezette azt a műsort, hanem az Apfelendre. Uh -huh. Tehát ő nem tudom hány napon keresztül csinálták ezt a, a, a műsort. A, a konkrétan emlékszem a kivégzést, és ő kommentálta. Amiben, amiben, a, a, amiben pedig az volt a félelmetes, pontosabban a tárgyalásban, hogy nem láttunk senkit azzal ellentétben, amit egy hallgató állított itt pár betelefonálással előbb, csak, a, csak a, a, úgymond a vádlottakat. Mondjuk ne nevezzük ezt tárgyalásnak, meg, meg ők se meg, Tehát ez jogi értelemben ez, ez hát nem, nem, volt, állja ki, nem állja ki a jogpróbáját. Sehogy, akár honnan nézem. De az volt az egészben, a még félelmet ruhában, tehát ő, kabátban Kabádban. szörmekabátban, szörme kabádban. Ó, bűntek, ellen a, igen, igen, e, igen. Nikolaj Csauseszkúny. Csauseszkú is és akkor azt ott a tárgyalás során nem volt rajta, és amikor mentek mentek ki, és tudták, hogy kivégezni viszik őket, akkor így föltette a sapkáját, és úgy ment. Igen, azokon a képeken, amin a kivégzés pillanatai láthatók, azon lehet is látni, hogy elrepül a, a kucsmája, miközben rogynak igen, össze. Igen. igen. Hát az, azok nem, nem kell tettek, az, azok a, azok a, az, a, az, a, az a tárgyalás is, a, a, ami utána nem keltett jó érzést az emberben. És még egy dologra emlékszem ezeket, hogy Valensza, hát kommentálta is, és negatívan. Aki akkor még nem volt semmilyen pozícióban, uh -huh. de, de már, már mint egy eljövendő jogállamban szerepet játszó, valakiként már kommentáltam. Azon gondolkoztam délelőtt, hogy elolvastam a Kardos Józsi által küldött cikkeket, meg a, meg a Band István tanulmányait, meg írásait a romániai forradalomról, és valonnal eszembe jutott a Dublőrök éjszakája című film Titánia, ja, Titánia. Igen, az is de nem, tehát hogy az 1988-ban mutatták be azt a filmet, Tolmár Tamás volt a társrendezője ennek az alkotásnak, és tudom, hogy én magam terroristát játszottam ebben a, a filmben, aki felrobbantja a diktátor szobrát. És én kerestem, nem találtam meg a YouTube-on, meg videó megosztókon sem ezt a részt, de arra emlékszem, hogy, hogy Andor Tamás volt az operatőr, és nagyon lassan égett a, a zsinór és egy kicsit úgy mérgelődött is, bacsó, hogy hát ez rosszul van kitalálva, mert hogy... Hogyha... Hát a, az, az egész film nem volt ki, vagy rosszul, hanem egyáltalán hát arra, viszont arra épült, hogy itt azért egyre Magyarországon azért már egyre nyílt abban igen, a, a, igen, a, igen, a, igen. Hogy mi történt. Mi, mi, mi folyik Romániában. Valszágban, a, a nem, nem, hogy mondja, a politikai vezetés is üvesen generálta, mert ö, ugye, a, a, a, a, a, amennyire jo, jo, jobb volt, amennyivel jobb volt a kádel az 50-es éveknél, annyival jobb volt a Ceausescu viránál. És szóval ez, ezt, ezt, ezt, én azt éreztem akkor, hogy ezt felhasználják. Tehát a forradalmat megelőző években így szándékosan. Hogy is mondjam, napirenden van tartva ez a román. Román ügy. És. Ez román kérdés. Uh, nagyon furcsa, mert. mert mert és aztán majd nyilván, aki, aki román történelművel foglalkozik, vagy, vagy román e, diktatúrákkal foglalkozik, az, az megszáfolni fogja, vagy, vagy megöríteni fogja ezt a mondatot, hogy, hogy Georgi Gudej, e, uralma sokkal betyárabb volt, e, és kegyetlenebb volt e, Ceausescu uralmánál, akiről azért tudjuk, tehát Pacsepa elnök, illetve Pacsepa a titkosszolgált vezetője volt, aki megpatant, és aztán a Vörös Horizontok című könyvben e, leírta, hogy hogyan is működött a Ceausescu rendszer titkosszolgálata, szóval, hogy, hogy ez ilyen nagyon érdekes és nagyon tanulságos maga a csehús rendszer működése. Miközben Tudom, pontosan láttuk, hogy, hogy, hogy, hogy mit műveltek az erdély magyarokkal, és amikor ez a kedves hallgató, akivel beszélgettünk, talán Miklós volt a keresztneve, mesélte azt, hogy, hogy hogyan támogatták az erdély magyarokat, már a 81-82-ben is volt Szegeden egy mozgalom, egy ETA nevű mozgalmi erdét támogató alap volt, és könyvben... Hát egyetemisták, én nem, igen. Én ugye nem itt jártam egyetemre de itthoni egyetemisták ö, rendszeresen, illetve hát többen is szervezetten vittek ki, ö, nem tudom pontosan mit. mit. Köny könyveket, akarsz, könyveket és bibliákat, fogamzás ez gátlót, ez, igen, igen, és, ilyes, és akkor még... Hát az igazán fejek és ez most id nagyon idézőes, de egyébként komolyan gondolom, nagyon sokan kötöttek névházasságot Erdély magyar lányokkal, fiúkkal, csak azért, hogy, hogy át tudjanak települni Magyarországra. Hát a, tényleg, ha már ez, a, ez az emlék fölmerült, ez, ez, ez is ez a téma felmerült. A, a, a feleségem akkor, tehát 88-ban települt ide, nem, nem Romániából, hanem Lengyelországból. Ugye akkor létezett egy hivatal, az volt a neve, hogy Keok. Igen. Lépköztárságú. E, nem a, a, a Ludas László utcán volt a Keok Külfegyeket országos központ, nyugati ország. párbar melletti utca, onnan. Ö, ott lehetett ö, ö, letelepedési. Igen. Azt hiszem tudom, akkor hogy hívták, le, letelepedési engedély, uh -huh. Olyan, hogy ott bírálták el, stb. stb. stb, stb és ö, hát tele volt akkor azek az a, a, a folyosó erdélyekkel és egy, én, én nem a, volt, valamikor 70-es évek elején voltunk kinyaralni Romániában, nekem nem, nem voltak erdői rokonaim, de ez egy hatalmas élmény volt, így, ilyen tömegben látni őket, hallani, és hogy, hogy olyan emberek, mint mi. Igen. Ugyanúgy viccelődnek, ugyanúgy, ugyanúgy, ugyanúgy beszélnek magyarul, és hatalmas. Hát ez, ez, ez minden nap, minden nap, ez 88 vagy ugyan, de, de ezek, ezek szinte minden napra jutott mert eufórikus esemény akkoriban. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Én köszönöm, hogy Viszont hálás a szerv. 2406953, 2407953, SMS-ben 0630953. Nincs fotóírja egy hallgató SMS-ben a kivégzésről. Valóban nincs, hanem ez a videó felvételből van szerintem. De azt írja a hallgató, hogy a neten lévő képek ilyen után játszott helyszínen szürke fal van mögöttük, a fotón pedig piros. Hát ezt nagyon érdekes, mert nem jól e, olvasom. E, már csak abból is látszik, hogy na jó, ezt majd a következő hallgató alatt összerakom a több részletből álló SMS-t. napot kívánok! Tessék beszélni! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Halló! Hallgatom! Báska István vagyok, és Karambögyi Lajos. Ketten voltunk kint Erdélyben, karácsony másnapján indultunk, a következő volt a történetünk elszántuk magunkat, hogy be létezett egy kis Volkswagen 50 lóerős kisbuszunk, hogy viszünk valamilyen bármit, amivel megbíznak bennünket. Reggel korán, 6 óra előtt már ott voltunk a közraktárnál, ott most a bálna van, uh -huh. és akkor mondták meg, hogy vérplazmát fogunk kivinni egy német kórház kamion mögött kísérletében. Jó, ez a vérplazma, ez ilyen hungarocel, dobozokba volt becsomagolva, ami olyan volt, mint egy kis párna. Tehát sok szabad hely volt mellette. Lapákkal szórták be a csokoládét, szaloncukrot, egyeteket, úgyhogy így lett tele a kis buszunk. Elindultunk a német kamion mögött. Hát repkedtünk tulajdonképpen, mert ez a pici teljesítmény autóban nagyon nehéz volt lépést tartani. Elérkeztünk. Ja igen, és még ami fontos, ugye abban az időben nem volt mobiltelefon, és... Így még onnan hazatelefonáltam, hogy estére itt vagyunk, mert Nagyváradra kell csak átmenni. Nagyváradra nagy nehezen elérkeztünk, de tartottuk a frontot a kamionnal, és ott mondták, hogy nem, Kolozsvára kell menni, uh -huh. el tudunk-e menni. Hát tanakodtunk, hogy, hogy érünk haza, elmentünk Kolozsvára. Kolozsváron ö, ugyan a kamion tovább ment, de ott már lepakolhattuk a portékát, de akkor már késő délután volt lassan sötétedett, meg is történt, kiraktunk mindent, és ott álltunk tanást, hogy Jézus Mária, hát egyedül kell hazamennünk, itt már nincs konvoly. Uh -huh. És elindultunk hazafelé, és hát féltünk, hát természetes, hogy féltünk, hiszen a kamionosoknak már mondták, hogy a Kolozsvár északi részén, ahogy már a Marosvásárhely fele kell menni, ott még az egyetemi városrészben előfordulhat lövö lövöldözés is, tehát nem voltunk nyugodtak, és elindultunk a sötétben hazafelé többször megállítottak meg bennünket, de mindannyiszor, ki kell hangsúlyozni, mindannyiszor román-magyar társaság állított meg, és szeretettel fogadtak. Mind a mai napig megvan az a kis román szalagocska, amit rákötöttek a karunkra, csukronkra, uh -huh. és tulajdonképpen minden gond nélkül hazaértünk. Ezen a szalagon Én... volt Egy... valami? Köszönjük. Volt ezen a szalagon valami? Nem, csak, csak a románci kolor. Értem, tehát igen. A barátságnak, tehát nem is beszéltek, azok, akik ezt fölkötötték, ők nem beszéltek magyarul, de mellettük magyarok is voltak. Uh -huh. És ez tényleg nagyon megható volt meg ez az ez a együttérzés. Azen a negatívumt is hagyd mondjam el két dolgot. Az egyik az, hogy a román-magyar határon ártánnál, hogy a román határőr bazsaigot, mint az úritők, de látszott hogy nem volt hiteles. Tehát az tegnap előtt még ura volt azon a határon, és ami még nem tetszett, az a talpig nagyon-nagyon elegánsan kiöltözött sétálgató úriember, aki fogadta a kamiont, és uh -huh. fogadott bennünket, aki kipakoltatta az autónkat, hozzá nem nyújt semmihez, de az se volt egy, hogy mondjam, egy bizalomgerjesztő figura. Értem. És hát ugye, ami bennünket amitől mi remektünk, hogy hogy érünk haza. Igen. Egyedül jöttünk ezzel a kis autóval. A otthoniak azt hitték, hogy majd este, vagy kora délután, vagy délután otthon leszünk. Ehhez hát, képest? Másnap hajnalban értünk haza. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Nagyon szívesen. Viszonthallásra. boldog, boldog karácsonyt. Azt írja a hallgató, üdvözlöm, mi csak véradásra tudtunk segíteni a harcok miatt kértek vért, ezt Fabó Katalin írta, szóval nincs fotó a kivégzésről, a neten lévő képek után játszott helyszínen szürke fal van mögöttük, a fotón pedig piros, ebből is látszik, hogy nem eredeti helyszínen készültek. Hallói napot kívánok! Jó napot kívánok, dr. Róli Jajos, hogy egy kis töltetet szeretnék elmesélni, Jó. erről, ami emlékeimben van is, ami a két kórház közelműködési segítségét eleveníti föl. Az volt a szokásunk, hogy évad záróként közvetlenül karácsony előtt a vezető kollégáimmal együtt elmegyünk a az Budakeszín a kórházunk hátam mögött van ez az országos orvos rehabilitációs intézet, egy közös vacsorár vagy estebédre. Uh -huh. És ebéd közben hallottuk a híreket, nagyon gyorsan befesztük az ebédet, Visszamentem a kórházba, és lesétáltam a gépkocsivető kollégám lakásához, mert a kollégám nagy része Budakeszi lakos. Hogy gyurika oda-a, hogy Gyurikának itt egy Gyuri Isten nyugosztalja, meghalt azóta szegény nagyon jó ember volt. Uh, gyuri elvinném a volga kombit, vinnék egy segélyszállítmát, megpakoljuk gyógyszerel és konzervekkel a korányi kórházból, és a miénkből a gyógyszerészek és az éremelészetők segítenek, és elvisszük. Uh -huh. Gyuri barátom, mert ére barátomként dolgoztunk együtt, azt mondta, hogy akkor főnök, én viszem a kocsit. Mondom, Gyuri, biztos? Jött a feleséggel őt a kezdet, Gyuri, az Isten áldjon, meg lőni fognak. Hát most nősültél, most vettél el, a főnök megy, én is megyek. Fölhívtam a korányi kórház gazdasági igazgatónét, Dényi és magdít, aki a férjével megpakolta a egyik felét, bejött a kórház, egy gyógyszerészünk megpakoltuk a másik felét a kombinak, ülése kenyerettünk, konzerveket, és késő este elindultunk, és eljutottunk egészen a, a román-magyar határig ahol volt egy állomás, ahol beterelték minket, megkérdezték, hogy mit viszünk, uh -huh. mondtuk, hogy élelmiszert és gyógyszereket, és mögöttünk két-három perccel megérkezett Kozma, ha egy nagy terrátad, és mondott nekem, akivel korábban találkoztunk, akkor egy mondta, édes ez egy veszélyes hely, menjetek vissza, ti kiskocsival vagytok, mi itt e, e, Isten segítségével, visszatudt mindig a szavaid. biztosan épp átmegyünk. És hát így is történt, mi nem voltunk ősök, nem mentünk át a határon, Aha. átpakoltuk a kocsiból a gyógyszereket, és a kötszereket, és az élelmiszer, és a éjszaka vagy, a hajnalban visszaértünk Pestre. E csak azért meséltem el, hogy emléket csak riptai Györgynek, aki egy szó gondolkodás nélkül azonnal beült a kocséba és elindult, és megköszönjem Dini és Magdinak és a korányi kórház kollégáinak, hogy akkor szónik és az enyémeknek is megpakolták a kocsit. Bementünk másnap reggel a Vöröskeret, uh -huh. elmondtunk az emlékeinket, elmondtuk, hogy mit tapasztaltunk, és tökében ennyi a történetünk. Hogy egy picit részesei voltunk annak, hogy segély érkezett gyuri, Erdélybe. Gyuri felesége pedig megkönnyebbült. Ő feleségem megkönnyebbült, igen. Nagyon leszketett, úr. fér hófehér volt. Értem. É. Hogy hazajött a nagyságos úr. Igen, a fél a fiatal Értesz. férjak egy rendkívül. Azon kevés kollégám egyik voltak, és sosem azt kérdezte, hogy befejeztük, hogy főnök van-e még valamilyen intézni való. Nagyon-nagyon rendes kor. Tehát nekem nagyon jó kollégáim Jum. voltak kivétel nélkül szinte mindenki, de csak fölnézni tudok a kórházban, de ő egy egészen különleges egyéniség volt. Fontos, hogy megemlékeztünk róla. Köszönöm szépen! Igen, fontos volt, hogy megemlékeztünk róla, igen. Viszonthallásra! Boldog karácsony! Köszönöm! Viszont kívánom önöknek és a is, és egészséges új évet kívánok mindenkinek! Igen, Igen. az nagyon szépen. kell! Viszonthallásra! Viszonthallásra! 24.0693-24.0793 vannak a hallgatók, akik most kapcsolódnak be az Ando Budapest adásába. Ma az 1989. december 22-i eseményekkel, román forradalom, ma a romániai forradalommal foglalkozunk, meg természetesen az azt megelőző eseményekkel, illetve az azt követő eseményekkel. Egy hallgató azt írja, hogy a Endréről ne feledkezzünk meg, ő volt akkor a Híradó főszerkesztője, és hogy ő is közvetített. Halló napot kívánok! Hello! Jó napot kívánok! Kész csoport. Már megint a kenyérgyárük. <gül> Szűs Erzsébet vagyok. Azért keresztem bennünket, mert abban az időben olyan volt, hogy a, a mindenféle kenyér, tej, hús üzemek, azok hozzátartoztak a fővárosi tanácshoz. Igen. És akkor mindig megrendezték, vagy megrendelték azt, hogy a, rende, a boltok rendelése után egy biztonsági tartalékot kellett képezni. Na most nálunk is a Békás-megyi kenyérgyárban körülbelül két és fél kiló kenyér volt biztonsági tartalékét megsütetve, hogy ha valami történik, akkor az legyen. Igen. Na most nálunk mindig szólt a rádió, és mikor ezt bemondták, ezt a romániai forradalmat, akkor már amúgy is volt nálunk egy csomó olyan dolgozó, akinek kint voltak rokonaik, uh -huh. és azok mindig hordtak oda mindenféle élelmiszert nagy titokban. De és a, ez, ez teljes döbbenet volt, és nagy öröm. Na most ez a, ez a tartalék ez megmaradt, mert úgy nézett ki, hogy a közértek meg minden kereskedelmi kék, uh -huh. rendeset. Ott maradt a nyakunkon, ez a rengeteg tud, de ezt csak úgy lehetett valahová elküldeni vagy elhasználni, hogyha a fővárosi tanács, akkor meg ezt így hívták, Igen. hozzájárult. Egyszer csak begördült két hatalmas kamion az udvarra. Hát el nem tudtuk képzelni, hogy most mi az ördög történt, és jött velük egy, egy haló ember, de mm -hmm. kb. ötvenem. Aha. És ilyen nagy lelkesedéssel akkor felhívtuk a fővárosi tanácsot, hogy akkor most mi van, mit, mi, ez, mi ez az egész, tudnak róla. Ők tudtak róla. Uh -huh. Nem tudom, hogy ki szervezte, mai napig nem tudom, hogy ki szervezte. Lényeg az, hogy mondták, hogy nyugodtan pakolják meg, képzeljék ezt a két kamiont, megrakták az összes kenyérrel, meg ami ott volt fogható, uh -huh. és ezek elindultak Romániába. De még a kísérők is, tehát ezekből a, a kis emberkékből, akik szerintem ilyen lakosok voltak onnan a lakó lakótelepről. Nyilván. És elindultak. Na, nagy boldogság volt, kézgong, valami hasznosat tehettünk, és olyan két hét múlva sorba jöttek a levelek, hm. hogy köszönjük magyarok, köszönjük nektek, én nem tudom, hogy hogy én a kenyér, szerintem olyan lehetett már, mint a lepénye, hogy ezt a rengeteg tutot egymásra fölharmozták, de ezek úgy örültek neki, és a köszönőlevelek, és ott raktuk ki sorba, mert ugye a címkéken, a kenyércímkéken rajta voltak. Rajta volt egy a... sütöde. Igen, a gyárzánk a címét. Igen. Úgyhogy ez volt, és olyan, olyan jó boldogság volt az emberekben, hogy valami jót lehet tenni. Na hát elnézést, csak ezt akartam elmondani. Jaj, jó, tehát te ne elnézést. <gül> Oké, okay, és mindenkinek nagyon boldog karácsonyt. Hasonló jókat, kész csókan. Viszontalásra. Viszont 24 07 24 07 napot kívánok. Halló. Jó napot. Szia, én Varga Géza vagyok. Hello, Géza. Én akkor a kispesti munkásodt a Művédési Házban dolgoztam, uh -huh. és nem tudom, hogy ért minket a megkiszteltetés, de mi szervezhettük a kar parlamenti karácsonyt. Ez egy ilyen ünnepség megszervezéshez két-három nap, gyakorlatilag ben laktunk a parlamentben, most már egy kicsit egyébként, hogy teljesen szabadon mozoghattunk a parlamentben. Igen. Jó néhánszor eltévettem, vagy bókláztam, hát elég jól néz ki. Üh, és amire emlékszem, hogy, hogy volt egy stábszabánkos, ott évén keresztül néztük az eseményeket. Amire, akire biztos emlékszem, hogy Varga Miklós és konzsuzsa és a fellépő között volt, és emlékszem, amikor ott ott álltunk egymás mellett egyébként tök ismertű konzsuzsával mindenkinek így folytogatta a torkát, amit láttunk, és így tulajdonképpen nem is tudtuk elhíni, meg nem is értettük, mi történik. Hát elég nehezen volt érthető, tehát nagy, és azért is meséltem a, a, a, a műsor elén azt, hogy, hogy mi is néztük folyamatosan a tévét ott a, a pajtásomnak a, a lakásában egész nap, és, és aztán 22-én is, ahogy, ahogy bemennek a, a tüntetők vagy a tüntetők vezetői vagy képviselői a, a televízióba, és tényleg ott állnak 21 más mellett egy ilyen kék háttér előtt, és időről időre valaki beszél, amit így nem pontosan értettünk, de próbálta természetesen a televízió vízió fordítani a beszédeket, de hogy, hogy hát valóban nem egy, hogy is mondjam, tehát az emelkedettségével együtt ilyen, ilyen nagyon, nagyon fura volt, hiszen nyilván senki nem tévéfelvételre öltözött be, hanem kimentek egy tüntetésre december 22-én. Hát egy, egy kivégzést élőben S azt gondolom, hogy az a hölgy, aki azt mondta, hogy nagyon örült, hát nem tudom, mi nem örültünk, miért? Szóval volt, volt, volt ennek valami nagyon egyszerre felemelő, hátborzongató, zavarba ejtő. Hát Aztán nem vált, igen. Hogy... Igen, szóval, hogy azt gondolom, hogy, hogy benne le... szóval megélni és benne lenni így a történetben, az keveseknek adatik meg, de nem mondanám, hogy ez egy pozitív dolog volt akkor. És ott. Csak azt tudtuk, hogy valami történik, ami, ami, ami té tényleg egészen megváltoztatja a világot. Hát egy véreskezű diktátorról beszélünk. Igen, persze, persze, de akkor is. Igen, az... hát ez az, amit mondtam, sárjabb, hogy a... Bocsánat, nyilván, nyilvánvaló a megítélése az egyértelmű, de akkor is azt ott látni, azért egy, egy, egy ember életében ritkán fordul elő, hogy élő egyenes adásba me. Igen. Főleg akkor, azóta már ugye a tévésok mindent produkált, akkor ez még, és ráadásul az minket érintett. Igen, Igen tehát hát a, a, akkoriban gyakorlatilag az volt, hogy, hogy mindent a TV mondott meg, tehát nem volt más kommunikációs forma. TV volt meg rádió, azt vélátás. Tehát, hát, amit a tévében láttam azt történt. Azt, akkor, azt, akkor nem, nem is kérdeztük meg, de nem értettük. Tényleg, attól függetlenül, hogy nem kérdeztük meg, azért mégis volt, volt benne csomó, hogy ezt így tényleg, ez így. Nem de. volt az akkor szerintem belátható és egyértelmű, hogy mit történik. Hát felemelő nyilván nem volt. Így van. Értem. Köszönöm szépen. Hello. Hello. Halló, jó napot kívánok. Halló, jó napot kívánok. Hallgatom. Ö, ennyi Nagymiány vagyok. Hello, szia! Karácsony, szervusz! Karácsony napján érkeztünk meg Székelyúdvar ami azért volt érdekes, mert ugye ott nem voltak események, és egy olyan városról beszélünk, amelyik akkor 89-ben, még mindig 92 ban magyar lakosságú volt. Az Ó utcából indult a sor, egy kis travantala, az ilyen előfutók egyikeként, Vettem részt ebben az akcióba köves csaba barátommal, és annyiban is izgalmas, ami ott történt, hogy amikor megérkeztünk, akkor egy nagyon szervezett, hihetetlenül tudatos, kemény maggal találkoztunk. Annak a feje Kolumbán Gábor volt később szenátor a román állam vezetésében, és az RMDSZ cikoszolgáti szakértője. Kolumbán akkor már harmadik napja ült a telefonközpontban, is próbálta a környező, hát ilyen járási vagy megyei méretben felfogható terület folyamatait ellenőrizni, és a csapat mesélte, hogy 86-an hogyan lesték, hogy mikor és mit tesz a szekú, és amikor a három teherautó, a leponyvázott teherautó kivitte a három utolsó szakaszt a gépfegyverekkel a városból, akkor azonnal az egyik a csekbe tehát a bankot, a másik a kórházban, a harmadik a a nem messzerű repülőtérre kimentek gyorsan az elektromos elosztóba, tehát hihetetlen profin és néhány nap alatt, és minden feltűnés meg Ricsaj nélkül ide ellenőrzésük alá vették a, a város, uh -huh. és béke volt szó. Szóval, amit viszont betelefaláltam, az a, a városi rendőrkapitányságnak a esete. Ugye a fekú ugyanúgy jelen volt, és bizony, ha valahol 92%-ban magyarok laknak akkor a szekusok egy része is magyar. És akkor ezek az okos emberek azt mondtatték el, hogy mivel a városi kapitányságnak, a rendőrkapitányságnak a első emeletén volt a központ és a, a ilyen hangszalaptár, hogy az le fog égni. Azt akarták, hogy ne zuduljon rá a városra, azoknak a kazettáknak a tömege, ahol ilyen meg olyan beszélgetésükből kiderül, hogy kikit és miért. Uh -huh. És tényleg így esett, én már csak a füstőgó romokkal találkoztam, kb. 4 órával előtte zajlott le az esemény, egyetlen egy román rendőr akadt az egész városban, aki nem értette meg, hogy miért kell felgyújtani, nem mondták meg neki a rendőrkapitányságot. Ő meghalt, és a rendőrkapitányság leégett. Hát a, az embertervezés nem végez, mégiscsak volt, még ott voltam a városban, talán 30 órával később, amikor már egy kiásott, és mégis megtörkölődött, de végén össze lejátszottuk az, a már az első sőtestérháború kitört. Na, ez csak egy adalék arra, mm. hogy, hogy 30 év elnyomás után kisebbségi szigetben, de egységesen is micsoda vészek is veszélyek lesnek e, ilyen vagy olyan nemzeti csoportokra. Annyit hadd tegyek még hozzá, nagyon, nagyon jó volt a, a műsor, gratulálok neked ezért, de két kiegészítés. Az egyiket beszélt valaki az aranykilincses palotáról. Igen. szélközségben született a nagypapám, és onnan másodunk a testéremet, szatánémetiből a, tehát a parciumról, szillátságról beszélünk, repülőgéppel hordták. Egy egyszerű festőfiú volt, szobafestő, mázoló. Három évig hordták őket repülőgéppel ennek a palotának a festésére. Igen. A másik nagyszüleim, édesapám részéről Egyed-Szem királyon nyugszanak, az a mellett van, 45 kilométerre, és ott például az a világon, Semmi nem történt, a, egyébként is vegyes lakosságú falu református közössége e, teljesen zavarodottan és tájékozódást nélkül élte át a dolgot. Oda ugyanis már nem e, sugárzott be a magyar televízió. A füleken, ugye Koles, Kolozsvár e, hágója mögött, tehát hágó, egy kis emelkedő, a füleken ott még lehetett fogni a magyar tévét, aki kiártak a magyarok tévét nézni, amikor foci meccs volt, uh -huh. Na de a mögött vagyunk már a, a Szent Királyt, és a rádióból tájékozódva sokkal kevesebbet értettek meg, és tudtak meg. Ott még hónapokon az események után is bizonytalanság és visszafogottság, elpojtott torkok és néha összeillaló tekintetek voltak másnak. És még egy adalék, talán rá tíz évre Kolozsvár Hőterétet ismeri ott van egy olyan sarok, ugye a, a sarkok az híres utcákat indítanak el, ahol a, a sarkol a második háznak a a belóg. És ott olvastam, hogy Niku, bocsáss meg! Ez volt uh, körülbelül 2000 körül. Niku, bocsáss meg! Gyere vissza! Be voltunk rúgva. Mm. Szóval sok minden van a, a, a Tarsólyban. Nem beszéltük ki ezeket a dolgokat. Yeah. Bukarestben szinte biztos, hogy a Szekú szervezte az egymással szembeni csapatok fegyver is, hát, civilek voltak az áltozatok, biztos, hogy volt benne pucs karakter is. Pontosan talán ez az illéghez kuper most kifogja tisztázni valamelyes részeit, de hogy, hogy utána például Sütövandás szemével mi történt, azt csak akkor fogjuk megérteni, hogyha a kialakult hatalmi harcnak a a mélyéről, talán ennek a pernek a hatására is, de kiderül minden. Köszönöm Nagy szépen. Idgalmas, és jó, hogy itt boncolatjuk Romániát, Magyarországról is volna mit beszélni. Köszönöm, Köszönöm. szépen, Mihály. Viszont halásra! Szia! Boldog karácsony! Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy XX-es rendszámú bérautókkal sok külföldi tudósító ment át Romániába. A visszajött járművek közül többen volt lövésném, Az egyiket úgy hozták vissza, hogy az az két első ülést is átlőtték a benne ülők feneke alá, az alsó és a hátsó ülés között benzinkannák voltak, nagy szerencséjük volt. Egy másik hallgató azt írja, valóban megmozdult az ország, példamutatóan segítettek az emberek, ma is elférne a segítség. Hazánkban több százezer roma honfitársunknak ez is a 0 30 30 30 ra érkezett, és ugye egyedi nagy Mihály szóba hozta ezt az arany kilincset, meg az arany fürdőszava kulcsát is, ezt Vámos János aki eh, Keleti György, illetve a Honvédelmi Miniszter agyutása volt, Kárpáti Ferenc agyutása volt, ő, és eh, ebben a minőségiben járt kint eh, 1990. januárjában eh, Bukarestben ott számolt, az, az, arról az élményéről számolt be itt. Halló. Halló! Jó napot kívánok! Bakos László vagyok, jó napot kívánok! Édvözlöm! 1990-ben a 1990 stúdiócímű kulturális magazin műsornál dolgoztam, uh -huh. és a foragalom után elhatároztuk hárman, hogy kellene valamilyen műsort csinálni ennek a szép dolognak a tiszteletére. És akkor az érdi Sándor a főszerkesztő, a Szegvári Kati megint Összeültünk még néhányukkal, és ö, azt találtok ki, hogy ö, üdvözlünk Románia címmel egy ö, színvonalas műsort csinálunk, amelynek a helyszíne az Elkes színház volt, amely dugik telt nézőkkel. Mm -hmm. A jegybevételből pedig arra gondoltunk, hogy elviszük. Ö, Erdélybe is, nevezetesen Marosvásárhelyre, illetve később a nyár folyamán Bukarestbe ezt a műsort. Minden művész és technikai alkalmazott személyzet ingyen vállalta ezt a feladatot, Lement január 27-20, tehát 1990-ről beszélünk, igen. lement január 27-én és 28-án az Erkel Színházban a műsor, uh -huh. és ö, február 26-án elmentünk Marosvásárhelyre, terepszemlére. Egészen pontosan a Borsa Miklós, ha jól emlékszem, a Magyar Állami Operaháznak a főmérnöke is jött velünk, hogy a technikai részleteket ő intézze, és március 17-én Marosvásárhelyen, üdvözlünk Románia címmel, lement az erőadás. Előtte március 1-én és 2-án Bukarestbe mentünk terepszemlére, ott szintén a műszaki vezetett mm -hmm. minket, vagy bocsánat, nem vezetett, hanem, hanem ő volt a, a, a műszaki minden tudója a dolgoknak. Velünk ki a cserényi lászló, és Bánkíván a magyar televízió rendezője, aki rendezte volna ezt a, ö, az estet a Bukarestben. Bukarestben. Megtörtént a terepszemle, hazajöttünk, és azóta nem történt semmi, tehát a bukaresti előadás elmaradt. Hát mi így tisztelektünk a forradalomnak 1990-ben. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Biztos, biztos van, aki nem emlékezett Minden erre, jót. én sem. Minden jót, boldog karácsonyt. Viszont találkozás önnek is. 24 06 24 sms ben -30 -30 egy hallgató a Tamás. Egy mondatot megérdemel az a kamionos, aki tudtam, az egyetlen áldozata volt a segélyszállítmányoknak, szállításoknak, máig tisztázatlan körülmények között gyilkolták meg. A Cél Endre hajnaltól éjszakáig bent volt a tévében több napon át, és tévedése. Dojnak Kornea nevét Dojneak Korneának mondta. Éva a forradalom után mégis elvesztette az állását, mondván, hogy pontatlan volt. Ezt nem pontosan értettem, de majd mindjárt összerakom. Haló, napot kívánok! Jó napot kívánok, Gólerár Ferenc vagyok! Üdvözlöm! A következő sztori szeretném elmesélni. Én abban az időben, amikor volt ez a Temesvári Balhé, egy tervezői irodában dolgoztam, ahol a rádióban hallgattuk, az Orosz József volt kollégájuknak a közvetítését a fegyverrópogásról. Igen. És, és az ottani eseményekről. Na most, ez egy döbbenetes dolog volt. Mellettem ült egy kollégám, aki a Csalutsevka szökött, egy villamosmérnök srác volt, és és hát ugye ráta a körmeit és végtelen izgult belünk együtt, mert az az igazság, hogy Európában ilyet rádióból nem lehetett hallani. Igen. Na most, na most euh, euh, érdekes lenne, egyébként engem nagyon érdekelne és azt hiszem nagyon sok mindenkit, hogy az orosz Józsefet nem lehetne megszólítani, hogy akit tudom, hogy most már Kanadában él meg, ilyesmi, hogy hogy került oda, és egyáltalán mi volt az, amiről természetesen ugye nem tudni, hogy hogy, hogy jutott egy telefonhoz. Ez egy ezeket... szállodában volt, és Bátonyi Csabával, a Fekete Doboz operatőrével együtt voltak kint, és egy szállodai szobából közvetítette, a, a, a, amit és egy... látott. Igen, még az volt az érdekes, hogy eh, ahogy mesélték később, hogy, hogy egyáltalán, hogy telefonvonal volt. <gül> szóval ez egy eh, meghökkentő dolog volt, és ott ültünk a rádió mellett, és hallgattuk a fegyverropogást, és egyszerűen nem tudtuk elképzelni, hogy ilyen Európa közepén ilyen előfordulhat. Igen, igen. Na most egyébként utána ebben a kollégámmal január első napjaiban, mert nagyvárodon élt az édesanyja. És mondta, hogy hát aggódik, hogy mi van vele. Hát mondom, semmi gond, beülünk az autóba, azt És átmentünk, nem volt semmi probléma, sőt aztán mondta, hogy a barátnője meg Kolozsváron van egyetemista, nem, nem tudnánk elmenni, meglátogatni. De, mondom, beült, mentünk tovább, Kolozsvára, és amikor jöttünk visszafelé, azt mondja, figyelj ide, az én útlevelem, mert nem biztos, hogy engem átengednek. Azt mondja, mit csináljak akkor? Hát mondom, próbáljuk meg. Hát mondom, azt mondja, figyelj ide, hogyha engem ott megállítanak, én kiugrok az autóba, és átrohanok a határól. Uh -huh. <laughs> szóval, de aztán nem volt semmi probléma, és még van egy érdekesség, hogy mikor a kisfiunkkal együtt mentünk, aki olyan hat év körüli volt, és a hátsó ülésen ők ültek mellettem a feleségem, és közel lettünk a határ felé, mikor odafelé mentünk. És megszólal a George, aki ugye már ugye izgult, azt mondja, figyelj, ide, látod a tényeket, az a határ amőzött azt a nagy sötétséget. Azt mondja, na, az Románia. Uh -huh. <gül> szóval a gyerek csak tátott szájjal nézett, hogy fűha, azt mondja, abban a sötétségben megyünk, mondom, igen, oda megyünk, ne is. Uh -huh. És tehát tulajdonképpen az volt a döbbenetes, hogy, hogy az élőben ott rádión, ugye, közvetítették azokat az eseményeket, ami a Termesváron történt. Uh -huh és egyszerűen ledöbbentünk, nem tudtunk szóhoz jutni, és egyszerűen hihetetlenek tartottuk, hogy ez megtörténhet. Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszont Halló napot kívánok. Jó napot kívánok! Hát, mint közalkalmazott, sikerült ezt a dolgot egyenesben, munkaidőben közvetíteni. Annól decibel fönt ültem a Magyar Televízió adóján, uh -huh. és aznap voltam szolgálatban illetve hát ö, többször is, mert ugye ünnepi beosztás volt, tehát többször megfordultunk, mert ugye a különleges adás miatt ö, nem ö, volt nagyon vége az adásnak, hanem majdnem 24 órába közvetítettük. Ö, valóban a, az acélbandi óránként szaladt le a bemondó stúdióba a bejátszókkal és a, az, az újabb hírekkel, és onnan ö, mentek ö, az anyagok... Ö, adásba, aztán ugye kitalálódott, és ez volt a normális a műszaki vezető részéről, hogy ahhoz nem kell lejönni a híradó stúdiójából, hogy ez adásba menjen, hanem fönt rögtön kapcsoltuk mindig a híradó stúdióját. Nagyon-nagyon megmozdult az egész ország, ezt lehetett érezni, égtek a telefonvonalak, jöttek a felajánlások, olyan hihetetlen összefogás állt össze az országban, olyan nem kérdés, hogy most tenni kell valamit, és ahogy elmondták az előzőek, ugye a kamionsofőrök, a, a, a szerkesztők, a, a magánemberek, az orvosok, olyan hihetetlen tetrekész volt a, most ez nagy szóval mondom, az ország, ország igen, igen. mert valami, valami változott. Mi úgymond 24 órában dolgoztunk, sajnos ez a, a, a, a a kivégzés, illetve a tárgyalás előtti utolsó momentumok, ugye a, a, a sarokba beszorított két iskolapaddal visszatartott két világállamfő, ugye, akik alszíték magukról, illetve hát az államfő és a felesége. Hihetetlen nyomást gyakorolt a nézőkre, és nagyon-nagyon és kemény visszajelzések voltak, illetve hogy ez most, ez micsoda? Ugye mm. ilyet mi nem mutattunk Magyarországon Igen. a magyar televízióban. Nagyon kemény volt, és nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy mindenről, mint ahogy a kiküldött munkatársak is, a JUSZT az elindult magánszervezésbe, kamion szerzett vitte ki a, a dolgokat, ott bent mi magunk is gyűjtés szerveztünk, de a munka, amit amit a tájékoztatással töltöttünk, az, az egyszerűen nem érződött csak egy olyan jó másfél két hét múlva, amikor úgy beállt már a vonal, mert ugye láttattuk a, a, a, a plébánosnak a, a kérését, ugye, a, a, a segélykiáltását a templomból, láttuk az írónak a, a meghurcoltatását, a, a megveretését. Tehát ilyeneket adásba adni, ez egyszerűen Megterhelő volt, de mint ö, ön is állami alkalmazottak voltunk annó. És voltam állami alkalmazott. Állami alkalmazott. Én sose voltam állami alkalmazott. Akkor, bocsánat, ő nem dolgozott a Magyar Rádióban? Hát a, a, én a, már a 90-es évek közepén voltam a, a 16 értem, órában. Értem. Jó, tehát így mondom, hogy akik akkor, akár hmm. a rádióban, akár a sajtóban, akár a televízióban dolgoztunk, hihetetlen történelmi eseményeknek Az voltunk biztos, átélői és, és közvetítői. Köszönöm szépen, hogy ezt. Kérem, Boldog hallással. karácsonyt! Ez volt ma az Annó Budapest. Köszönöm szépen Rózsa Egyi a Keresényi Krisztának, Árva Brigitának, Pálinkás Huannak, Kardos Júznak a segítséget. Egy hét múlva találkozunk. Legyen boldog az ünnep, viszont hallásra.